Trigga varning! Om du inte lyssnar, dör Jon Snow igen! En av de sakerna jag gillar bäst med det här programmet är ju all otrolig fin feedback som regnar in. Mm. Och um, det var min förvåning när den mest ivriga feedbacken som kom in nu från förra veckan så för en gång skulle jag inte hade att göra Med mitt liberala språkbruk bruk. Utan Folk var liksom What the fuck Jag vill höra när ni diskuterar religion Diskutera religion Så vad är vittor? då Visst vi ska göra idag gubbe Diskutera ja. Religion Ja Det var bra Det mm. ja, ja, man... vi borde gjort förra veckan Nej, jag vet inte riktigt vad som hände förra veckan Men nu ska vi diskutera den där Vi är ju ingenting mm. om inte Liksom Empatiska med våra lyssnare Och vill bara liksom Göra det de vill Ja, ja. det mm. betyder allt Om allt är väldigt ja. lite och, och, Alla tre, och... Alla ni tre som lyssnar Jag tror inte vi har tre här mm. lyssnarna längre ja. Jag förstår ja, ja. inte De här fucking mejlen kommer jag tror, vi, jag tror vi har inga lyssnare men många troll. Oh. <laughs> ja, men who cares? Liksom. Mm. Jag, jag vill bara ha betalt allt och gå hem. Så, okej. Okay. Religion är det då idag. Hurra. Mm. Yes. Finna man. Mm -hmm. Ja, och vi borde väl kanske informera ifall det är något troll där ute som inte ännu vet vart de ska skicka sina sina ja, just det. Ja. Mm. ja för man kan ju hitta trigger-varning bland annat på Twitter mm. och, och där är mycket viktigt trigger-varning 1 annars kommer ni inte annan Anna mm. exakt, och det vill, Jag vill inte ni inte henne om ni vill. Liksom. Mm. Nej, hon är en mm. riktig häxa så I <laughs> kom ihåg att ettan i slutet på trygga varning på Twitter så klickar jag att At gmail.com Dit så kan ni skicka Och beblanda er med elitens E-mail De är så bra alltså, Varför är det varför, varför kommer det liksom Mail dit och så är det ingen Som liksom tummar upp Och likar på vår Facebook-sida som vi har Det är väl mer anonymt Med e-mail ah, Så alltså ingen vågar visa att de tycker om vårt crap-program. Ja, mm. jag, jag kan förstå det. Jag skulle ja. inte tycka vårt shit-program på Absolut. Nej, men vi, vi är också men, Ja, no, men. Inte, inte det någonting. Jag kan nog vara ledsen. Fucking äta hö mitt i natten. Liksom så fucking trigger då ledsen. Och... I kidd. Nån no, men, ska vi diskutera den här jävla religionen då? Mm. Låt oss mm. Fucking religion yeah. Ja men för att hjälpa till med detta Så har vi vår god gamla hatt här mm. Okej okay. äh, Ja nu men, Vem vill vara första Att uh, dra någonting i hatten? <laughs> no, varsågod Nikola, do it ja, Tack, tack. Okej, okay. låt mig säga. dem Okej okay. Ateisten. Med all forskning, logik och ren kunskap vi har tillgänglig i vårt moderna samhälle måste man ju vara otroligt naiv eller hopplöst barnslig för att tro på de gamla sagor och underberättelser som, som utgör de flesta moderna religioner. Moraliska regelverk och medmänsklighet kan nog lika väl utan att behöva tro på en skäggig farbror som sitter på ett moln. Mm. Så det är No. Ja, det är jag, Okej. Okay. Då vänta lite. Uh, fucking grejen fastnar i tis. Okej. Okay. Um, agnostiken. Jag är mycket spirituell och tror för all del på något större än det vi bara kan se. Men jag väljer att inte binda mig till judaterad dogma eller att tro på något specifikt, utan snarare att bara tro i största allmänhet på det som verkar mest logiskt eller tilltalande för mig, personligen. Mm. Och då. Ja, okej. Okay. Mm. Mm. Så ska jag pröva. Den upplyste. Min tro är levande, sann och ren. Och fyller mig och hela min tillvaro med ändlös energi och framtidstro. Utan min tro bor jag tom och vilsen. Och en icke-troende är en fattig själ som för sin egen frälsning borde komma till fri med sig själv och försöka hitta sin spirituella plats innan det är för sent. Vetenskap, forskning är bra, men det kan inte motbevisa det som jag starkt känner är rätt och sanningen. Jag är är det. Mm. -hmm. Okej. Okej. Okej, men jag hoppar rakt in då. Finns Gud? Enkelt svar nej. Enkelt svar ja. <laughs> enkelt svar. <laughs> enkelt svar spelar det så stor roll. Ja, just det. Men det är ju här det kommer in. Att, äh, om jag nu ska utgå från min hatt här. är att, att det, När man nu känner liksom, närvaro. Av en starkare makt Man kan känna hur den har påverkat ens liv Och Liksom man, man känner dess närvaro kan mm. man då, Hur kan man då säga Nej till det Även om liksom, någon annan har sagt att Jag har inte sett Gud ja, ja, men liksom, När man inte kan känna Närvaron av Den här energin Som för någon är Gud liksom, Hur kan man då inte tro på att det finns Någonting Jo, men, then... men å andra sidan Liksom När vi var små Så trodde vi nog alla på spöken Och shit då Men nog hade det ju många gånger yeah. Visat sig att man var helt klavat spöken ett spöke, man var så rädd som man liksom fick kalla kåren och ryggrön Och liksom sprang runt i cirklar Så visade det sig yeah. att det var bara katten Som lag under bordet och var vit och sov Och höll på Så yeah. Så det är lite samma sak, liksom det som man känner starkt så görs ju bara ännu mer obskydd därför att det man tror på är oförklarligt och inte kan bevisas. Jag menar, det är tekniskt sett väldigt svårt att mäta Gud. Så. Mm. Ja, det går ju inte att mäta Gud. Nej, du, du. Du. Och, det, och det, är ju, det är ju hela som du mycket bra beskrev, att som barn kunde man tro på spöken. Man, den, där, den där vita katten den där borde som ett mycket bra exempel. Det, man byggde i sitt sinne upp det till någonting annat. Men det här är ju frågan om. Liksom, det här är ju frågan om det mänskliga psyke. Det, och, det, och då man växer upp så växer man ut ur de här tankegångarna. Så i bästa fall. Är det, Så du försöker komma fall. till att egentligen så borde vi växa ur Gud För vi är inte små vi borde väta bättre vid det här laget Ja, det kan man säga Men Det ska det vara är... min slutpunkt där Men om vi ska liksom använda lite vetenskap på det Så största delen av världen tror ju på en eller annan slags Gud Så det motbevisar ju det inte är som att vi växer bort från det Jo, men bara för att man tror på någonting betyder ja. det ju inte att det är mer eller mindre sant. Nej, nej, men mm. det som du påstod här var ju att vi växer från det. Men det största... ja, men ja, menar jag, jag menar inte, det, men då... inte att det är... Vadå? Alltså, jag använder ordet borde, men att vi borde växa från det, som är ah. att vi inte har växt från det redan. Ja. Sen har man ju hela jordens befolkning hävdat tillhörighet till någon etablerad religion, jag vet. Mm. Ja. Är det, så vet jag väl. Senast jag såg i artiklarna, väl 20 procent av alla européer som menade inte tro på någon etablerad ja. sak. Precis. Ja, eller att man då så att säga sin tilltro till vetenskap. är en försök att förklara världen omkring oss, att förklara fenomen som hittills har ha kanske tillskrivits någonting övernaturligt, någonting. Och vi ska säga det så här, <laughs> någonting gudomligt. Mm. Mm. Ja. Men, men jag, jag skulle vi kan gärna komma tillbaka till vetenskap men jag skulle vilja diskutera gud lite med. Um, för att nu nu är inte liksom nödvändigtvis Den vi judeanska kristna Gud. Mm. Utan mm. Gud som är högsta är att den här personifieringen av skaparen. den som har skapat oss, skapat världen vi bor i, skapat allt egentligen. Och det faktum att man tror på det här så skapar i sig själv en hel del följdproblem. Till exempel det klassiska ja, men, om Gud skapar människan, varför skapar han då cancer? Mm. Ja, därför att Cancer existerar. Människan uppfann inte cancer. Så varför finns cancer då? Liksom, varför gör den inte bara bra och enkelt och lätt för oss? Mm. Så då känns det som att vi måste uppfinna följdlogik. För att motivera varför vissa saker existerar. Gud testar oss. Etcetera, etc. Så, så mm. Men då kommer man liksom, ju den här följlogiken. Att, ja men, om Gud finns så har han ond. Att... Mm. Och för att alltså, Det exister hela saker som cancer Och barn och allt möjligt Sånt här, sandfinländare mm. Så då liksom oh, En bra poäng <laughs> Jo, fuck them uh, Så då måste Gud vara ond, right För han måste ju då logiskt att skapa dem och, Eller hur Men om man inte skapar dem, om de är resultat Av någonting helt annat Så då är han inte alls mäktig Om Gud är inte mm. alls mäktig, what's the point så mm. här kommer vi till en av, en av de grundläggande frågorna, det är ju liksom uh, det är väl här som liksom många upptäcker att, ja just det, it makes no point. Men om vi tänker på att liksom Gud, han har, han har skapat allt, det har han, vi säger så. han mm. skapar skapat allt. Han sa han också, skapat ondskan och djävulen och frivilliga. Uh, för att det, det finns ju inget, det, det kan inte vara gott om det inte finns något ont. Och i, i, i hans tanke så det att det finns en frivilliga äh, betyder också otroligt mycket. Att man fritt får välja liksom, äh, mellan men, att vara god eller ond eller whatever. Och till den hör ju också det att liksom men, han har skapat Jävulen, han har skapat sjukdomar Alla de här andra sakerna För att no, man kan ju inte vara frisk Om man inte kan bli sjuk också you Nej, know? mm, Men, det, där, det, är... men, men det, här, det här verkar ju ändå som en, en liksom så här konstruerad Logik för att motivera Någonting mm. vi riktigt förstår oss på Att till exempel att Mitt argument är att no, men, uh, Min dotter blev nyligen diagnostiserad Med typ 1 diabetes Vilket är jätteovanligt För så små barn För några typ 10 månader gammal Och då är det väldigt lätt att som människa Tänka som fader liksom Tänka att men, What the fuck liksom Vad har hon gjort liksom Varför straffas hon Och så kommer ju som fältankan att är det är någonting jag har gjort Och, Och i de stunderna mm. Om man om jag var med spirituell människa Uh, Okej, okay, jag är en väldigt spirituell människa Men de är väl en stark troende Men det vill säga en stark troende Kristen, lutheran För att motivera vår egen uppväxt då. Så mm. Då skulle det vara så lätt Att gå till att, mm, men nu testar Gud mig Eller nu no, Fuck, varför svor jag den där gången I kyrkan och ja. liksom, att, eller, I mitt fall, och för Sverige typ, Varenda gång vi gör det här alla program Eller vad och ja. så skulle det vara väldigt lätt att säga aha, men nu, du, nu har du, du lävt fel. Så nu ger Gud dig en minnesbäta, Nu ska du lära och kanske du ska gå i kyrka eller någonting. Men jag tänker som, att, mm. som agnostiker så tänker jag att men, om det finns nu en allsmäktig Gud. Och han har inte bara skapat mig och, och Nina och min dotter. Och han, utan hon har dessutom skapat typ 1 diabetes. och har skapat den här ångern och har skapat den här vämod och allting. Ja. Om han då är så allsmäktig som han gjorde känns det som att men har han verkligen ingenting bättre att göra att den, vi har mm. den här allsmäktiga skaparen av allt, skaparen av kosmos men man mm. om hans makt faktiskt inte är begränsad liksom säga att han kanske bara skapar jorden eller människ människorna eller vintergatan eller någonting utan han ja. faktiskt skapar allt för det är ju som det som uh, liksom de säger i mm. alla de äta blärda Ja Är han faktiskt så småaktig då Så han bara sitter här och liksom säger, nu, nu sa han vitt och nu sa han fitta Och nu och liksom bara ah jag vet vi ger hans dotter diabetes ah det ska nog lära honom Men det är ju som så ja. obskud För det finns ju ingen Bara av konceptet vilja Finns det ju ingenting som säger att jag behöver direkt relata ärendet i Gud Eller att jag behöver Göra någonting överhuvudtaget så att, ja, att, ja, och, och jag menar man måste säga på något vis den historiska aspekten här att när, mm. när de här nu liksom kristendomen är fortfarande den största etablerade religionen mm. att just det här med en allsmäktig fader så är som så mm. men det är som så mänskligt att det sitter en far där och han ser allt du gör och han tänker på dig och han bryr sig, han vet nog hur mycket du runkar, och han vet nog hur mycket du bär. Att mm. Det är ju egentligen en väldigt egoistisk tanke och jag, kan, jag är säker på att det mm. många människor oändligt med komfort. Alltså det att jo men det finns alltid någon som bryr sig Jag är en total störfitta som liksom Hatar alla och liksom bara liksom Förpestar min tillvaro för alla på jorden Men gud bryr sig Han sitter nog och räknar Han vet nog hur många maxlevel-karaktärer Jag har i Bob liksom han, han vet exakt liksom, knows, I miss girl, liksom. Men det är ju en väldigt alltså om man Söndernaliserar den så, här, så det är det en väldigt Barnslig, egoistisk som liksom så mm. prata om mänsklig tanke att liksom att, ja ja men det finns en far som alltid är där han finns där när du innan du blev född och han finns när du lever, och han finns när du dör och han räknar och han säger allting och i något skärde så yeah. gör han nu räkenskapen med dig, men sen är du i hans omsorg att, uh, mm. det är som så svårt att köpa allt det här mm. Mm. Det är för, att, det är för att man Exakt. tänker på det som en människa nu, nu tänker ni ju djup på en, en varelse som inte tänker som människa med mänskliga alltså vi kan inte förstå uh, alltså om han faktiskt ser allt och han ska reagera på allt mm. så gör han det ja. och då blir det ju i vårt blir det ju småligt men om han ska vara om han ska vara den allsmäktiga gud som kan göra allt och ser allt så måste han ju också reagera på allt det betyder att om, om det nu faktiskt är så att du har sagt satan i kyrkan varje gång och det är därför liksom det nu har kommit. Det är alltså, säkert därför. Ja. Alltså, I don't know. Det finns, kanske no, no, det finns kanske andra saker som har hänt. I don't know. Han har, han har en plan som vi inte kan förstå för att den är alldeles för komplex och den bygger sig på så många detaljer och delar att vi inte kan se den. Men alltså, jag kallar det för småligt ja, men det är för att vi själv tycker att de är, det är värdelöst av oss att använda tid på det men kanske inte för honom om han ser allt och kan allt du liksom, kan inte dela upp det på det sättet och det, och det, tycker jag det, där är, det är en fullständig undanflykt det där att ja, men det är, han, han har nog en plan det är det, det är det där samma saken som det sägs att, ja, men om det är någonting bra så ja, men det är det Guds vilja om någonting går dåligt, ja, men det är okändliga är och guds vägar, eller hur det nu sägs. Otgrundliga. Ja, otgrundliga det, det, det, det, det är en bortförklaring av det hela. Jo, men, det, det är liksom en, en, en... Diabetes är en ytterst beklaglig sjukdom, och det, den har uppstått till, till följd av... så att. säga. Funktioner liksom start från liksom en genetisk nivå. Mm. det är ju starta. Det här och så att efter så har man via vetenskap via forskning att ha ökat liksom kunskapen har man kunna hitta förklaringar eller kanske beskrivningar om varför sådana här saker sker. Mm. Och, och jag tänker att det här har ju minskat på behovet att säga att ja, men det är det är Guds vilja mm. för att det var ett sätt att förklara de, man inte hade ens redskap för att kunna fundera vidare Jo, men, men å andra sidan liksom, är det någon som minns den här bibliska historien om Job? Okej, okay, men kan Job Job var, en, <laughs> Job var en biblisk figur Um, som... Mm. No, so, ni kanske har hört om... Well, jag vet inte så vad det heter på svenska, men det Jobboken, The Book of Job, right? Ja. Yeah. Alltså Job var den här arketypiska personen att basically så här gick det till, att... Um, Gud satt och var liksom, la la la la, la. Och sen så kom den engel och så tittade de då på Job Och Jobb var liksom en gudsfruktig man då som hela tiden prisade Gud och var jätteglad. Att oh my gosh, att var jag är lycklig och så säga Och så sa den här ängeln då, eller parentes då satan, att hej att liksom. Ja, Gud sa att titta på Jobb. Job är så glad att han prisar mig hela tiden. Och säger ängeln att ja men han gör det bara för att du skyddar honom att ja ger honom bra shit. Och så sa Gud då, liksom kantet att ja, ta bort allting då ska du nog få se. Och sen då så, så typ alla hans barn och, mm. och hans, all hans förmögenhet och hans fysiska hälsa för åt helvete, men han levde ändå. Men trots mm. det här nu då så prisar han ändå Gud, men han klagar väl sig själv då och fördömde sin dags och så vidare. Men Uh, men tanken med den här historien var ju nog då att liksom, att liksom liksom gud ger och gud tar och whatever the hell. Men om man ser en tanke på det så är det som att, ja men, gud är ju nog lite av ett SH att liksom här var ändå den, den här duden som var som jätteglad och liksom så där helt morgens på gud varenda dag. Mm. Och sen kommer någon typ... Så kommer typ satan och säger att... åh Och Gud är som bara... ja Och liksom bara förstör allt. Bara för att visa att se si nu. Se si nu. Så man tycker mm. som, det är som så småaktigt. Och att det är just det här att... Jag, jag tycker det är väldigt roligt. Därför att... Man sätter så in så många mänskliga attribut på Gud. Just att... Vet ni, Att han... Behöver på något vis visa För satan Hur liksom mycket jord prisar honom På samma sätt som att på något vis Skulle försöka visa för mig att Hur fel jag har lävt Eller någonting Därför ska han som straffa ja. min dotter Och att jag menar Om det faktiskt är så Så tycker jag, jag menar, liksom, This guy is nuts Vad är det här för någon gud Ja, att vi tolkar händelser Från en bok som har skrivits av människor Alltså med, med Gudomlig inspiration ja. Som de säger Men den, den för tolkningen har gått genom människor gärna Och översatts och bla bla bla Och så försöker vi tolka igen Och ge mänskliga attribut Av det gudomliga varelse Och definiera den från en mänsklig perspektiv Men så går det ju fel Alltså då, då blir det ju fel Mm. Alltså, vi kan ju, alltså Om du försöker definiera Handlingarna av en ekorre Från en människosynvinkel Så verkar ju ekorren idiot För att du, kan ju, du måste ju använda ekorrens Specifika egenskaper Jo, jo, men men, men, men det känns ju som att Till exempel om vi säger på uh, Islam mm. då. Så att mm -hmm. uh, Vad är deras Avbild av Gud? I wouldn't know. Men ja, det, det, det finns ingen. Det finns okay. mm. Gud har ingen käpnad. Att liksom. Det, det är syndfullt. Att försöka ge Gud en ja, mm. mm. Sådär. Mm. Men i kristendomen är han ju. liksom Per definition den himmelska far. Han avbildas konstant som en vis man. Med sig uppe i himlen. Som man egentligen inte får göra. Inte no, liksom. Från en synvinkel så får man inte göra bilder, alltså mm. är bara det Hon... Nej men inte, det är ju en inte. det är ju, ta, alltså jag menar, grundvalen till liksom en del av, mycket av den konst vi har, så kommer ju från att man försöker liksom avbilda det gudomliga, jag menar så är det bara på Michelangelo och Sixtinska kapell Ja men det är en, en katolsk mm. sak att de försöker göra bilder och statyer av Gud och Jesus och Maria och alla de här andra, 15 miljarder eh, saints och alla de här andra så att man liksom kan, alltså det, det, det är en, en annan sätt att se på saken än Luthers perspektiv jo, så jo, ja, men, men kristendomen har ju hur många grenar som helst det finns ju en mm. gräner som jag är en viss namn på, men där alltså man får ju inte ha krucifix, man får ju inte ha någonting i kyrkan, mm. det skulle vara helt tomt. Man får, jag tror man ja. får, får inte ens ha bänkar där utan man ska sitta på knäna och ja, sådana där. Asketism. Mm, alltså, det har nog ett annat namn, det där. Men, ja. men anyway. Uh, mm. Att jag menar, just när man säger på. När man säger på Bibeln. Right. Mm. För, mm. för i något kärlek måste man alltid säga på Bibeln. Att, som agnostiker så, så tycker jag att man kan säga på Bibeln. Och ska man säga att. Mm. Mm. alltså det finns en hel del bra saker här mm. Mm. det finns det att oj, oj alltså shit alltså vad dåligt det går när man dödar och inte ska man i själva och att ljuga men så. Men, men så fanns det ju också till exempel man skulle uppfostra sina, sina barn om, om en son betedde sig dåligt så ska man kasta honom mot stenväggen Ja ja. Om, om ens dotter, dotter råkade uh, ha sex med någon förrän hon var gift så skulle man stena henne. Ja ja, ja ja, liksom jag det. är ju jättebra. Det är ju jättebra. sen när det händer. Men, men liksom, jag, bara, jag bara säger mm. att det var liksom det som jag tänkte komma till att Å andra sidan finns den här många här så där liksom så här. Mm. Uh, de här sjuka korna som åt upp de fiska korna och någonting med vad är väl det, det hell som kommer ur ax och börjar yxmörda folk? Det är bara en massa liksom, att folk kär ihjäl varandra och kär upp varandra och mördar och, och kväver och dränker och håller på. Att det, är ju som, det är ju egentligen det, det, är det här då som gör det väldigt roligt och sen någon kommer att städa Bibeln. För alla tror att Bibeln ja. är en så här trävlig bok där det är liksom typ varenda stila som alltså står ungefär och sen höll Jesus alla i händerna och sen sjöng de hymnarna. Och sen så gjorde de nar, ja, narra av turbaner och liksom sådär. Att, nej, nej. Alltså som försök läsa typ Genesis eller någonting. Och sen kommer tillbaka ja. och säger att ja, Bibeln det är ju för det första en väldigt positiv bok och sen en väldigt lättförståelig mm. lätt, lätt bok. Det är, som, yeah. det är som fucking paradigmar in i paradigmar. Och man är som mm. Mm. Ja. Ja. ja, alltså inte Ja. Nej, alltså, inte det är ju Ulysses, att... men, men jag menar det, det, det bara liksom att det är en väldigt, väldigt gammal bok som är skriven, ja. liksom inte allegorisk alls, utan den är som bara, det är bara en massa textsmörja med folk som gör saker på det mest tarvliga och mest... Uh, det konstruerade sättet det går att det finns som ingenting det, det finns aldrig en bibelparagraf eller så. och sen kom Jesus in och sa att han i is inte nu och så gick Jesus utan det som att och Jesus kom och sa det att palmerna vore vor snäda och alla i staden skola därmed mm. förtappade sig således att krukorna skola icke längre smedas in. Sa, oh. mm. ja, alltså, plus att om det står på en sida att alltså Ja, men om, om din, din sugga till hustru har börjat häxa sig så ska du sänka henne i älven och kasta sten på henne till så säger kukododo och sen har hon häxa längre. Men sen på ja. din nästa sida står det men om din om din din hustrusdotter, alltså din dotter, är häxa. Så då ska du ja. först pissa på henne två gånger och sen så ska du kolla med din svågar om han har fått hårsvall och sen ska du komma ja. tillbaka och sen ska du ge henne med liksom, en brännbollsträ i fäse, och sen ska du se om du, börjar, liksom, du har du fått med liksom, speed i din server och då är, du, nu är det är ohäxare i liksom... Och sen, på ett, mm. och sen typ i nästa kapitel så står det att liksom att, att alla sönerskolor respekterar kvinnor men att om yeah. om då liksom en grannes kvinna hänserjar i så ska ni flytta. Alltså, men alltså, mm. alltså det finns som, ja. så många sätt att man ska hantera typ kvinnor och häxor och så och, och, liksom och, och liksom svält och, mm. alltså det finns som, ja. Då ja. föredrar jag nästan i vissa fall typ islam För koranen är liksom Det är fortfarande samma shit så att Det finns med att säpa historierna Men när det gäller lämnadsregler de liksom, Det är ganska enkelt liksom, Det finns inte så mycket där men, men där ser man igen Jag skulle komma in i det här att Det, det, det, det, är, en, det är en sagobok Ja men det är ju det Det är en sagobok skriven för Tusentals år sedan mm. och, och så att säga Och det är allt det Det är allt det, mm. det, det är Men, allt det. men det, det finns så tre aspekter Av Bibeln som jag tycker folk Hela tiden förbi ser. För det första är det den rent linguistiska aspekten Att liksom folk talar på ett annat sätt När den skrävs. ja Den skrev ju på typ Liksom lastgammal hebreiska Så man kan ju som inte bara översätta till typ skånska mm. Och liksom Om din jävla fru en hexa, Då ska du fan inte ta henne till Max mm. Utan man måste ju som Det är så mycket grekiska på grekiska först. Nej det var nog hebreiska Så right. vet jag Just... Men dem, dem Just... hebrews Det var ju liksom ja, ja, men... that's at. sure. uh, Att mm. Det var, liksom, eller, hmm. för att nej men för de skrev det på hebreiska därför att det var ju liksom språket av Petrus och de andra bögarna och sen så men sen så översatte de ju det till latin därför att latin var ju liksom det rådande statsspråket i typ Rom och Rom var ju som typ sträckte sig nästan över hela det där området då men sen så fanns det en översättning till grekiska Och grekiskan mm. Och där blev det ju någon sån där splittring I och med att den grekiska versionen Inte hade med ett kapitel eller det hoppade över någonting Och sen blev det ju något Tjäde mm. uh, Jag börjar börja tänka När det blev den ortodox splittringen så, tog, så blev det ju någon strid Mellan de här översättningarna mm. För latinska var ju det här bildade Alltså alla munkar skrev ju på latin men sen um, fanns ju den här grekiska versionen som var de tanken att den var äldre men mer fin. Yeah. Men den alltså, fick inte spridas. Uh, I följe, uh, efter vad Wikipedia säger så är uh, Bibeln så är ju The Christian Old Testament overlaps with the Hebrew Bible and the Greek Septuagin. Septuagint Septuagint uh, Also called the Greek Old Testament så liksom böckerna som det baserar sig på Så en av dem var hebreiska Ja, en annan av dem var på grekiska Och så var det också Tanak från judaismen Så det var ju Baserat på flera Olika språk Och När det blev en enda lång Samling av Böcker så hände det i Alexandria På mm. grekiska Så på det sättet så har du rätt Och jag har rätt Att ursprungligen i Bibeln Kommer ju från den hebreiska Bibeln Och det var ju på hebreiska mm. Men när den först samlades som i en enda Bok Från alla de här källorna mm. Så skrevs den på grekiska i Alexandria Okej. Okay. 280 Nej, 280, vad fan säger det här? 288. 288, tack. Ja, no, men, mm. no, men det ja. var länge sedan jag studerade den här shit. Ja. I don't know. Ja. Men, mm. men anyway, ja. så det är en aspekten Den rent linguistiska mm. och så skrift. Så det är inte alltid liksom, vi har inte den vi har inte det rena ordet i våra händer Utan det är resultatet av många, många, många, många Omskrivningar och översättningar Plus att mm -hmm. man har ju Terrorisera Terrorisera <laughs> <är inte> <laughs> att... Men mm. det finns ingen bok I hela mänsklighetens historia Som så mycket folk har dött för som Bibeln Ingen ja, Det kan jag Det, det, det bestrider jag inte alls Alltså om man, om man sätter ihop Det var någon som har gjort en väldigt fin Jämförelse om man sätter ihop Alla krig Som, har, som för sig gott under Den moderna mänsklighetens historia Då talar vi om I mm. princip um, <laughs> Och så säger man hur mycket som mm. har, Hur många mord som har Liksom, uh, liksom Allt från uh, Förintelsen till Liksom jag tänkte säga polpot, men okej, okay, jag har sett polpot där. Men, men liksom en massa mm. sådana här folkmod som har köpt under mänsklighetens ja. historia. Och sen så sätter du allting som har uh, försiggott under liksom i relation till eller på grund av Bibeln eller kristendom ja. Så kristendomen svävar ju liksom den tonar över alla andra. Mm. Så det är ju nog en jävla bok den här. Mm. Uh, jag men då kommer vi lite av topic så, okay, men, mm. uh, <snar> Sen så var det ju där att liksom, man måste komma ihåg Den här traditionen Den här traditionen som fanns Det fanns ju som inte skolor Liksom på, den, på det sättet Utan liksom Det som folk fick sin information av Var ju i princip Det vi nu idag kallar för muntlig tradition mm. Och det var det var inte ofälbar kunskap Så det betyder ju därför att Till exempel om vi nu har Någon apokryfisk Jesushistoria då Att Jesus gick på vattnet eller någonting ja. Så att det är så lätt Att det var som men Jesus var badad då Med his boys Och sen då i något så har någon Hej titta guys Och så springer Jesus liksom där på vattnet då, liksom På några städer Och så någon ja. så, här, så här typ ätlet, men, Lol Jesus så, när det, så sprang på vattnet Och så, så dricker de och liksom Ja, dricka typ mm. uh, jesus lapping kulta Och sen så var det någon där Och berättade berättade någon det till någon och så, ah, så, mm. Det var inte häftigt, Jesus sprang liksom, på vattnet ha, ha, nudge, yeah. nudge. Och sen går det vidare och så går det vidare Och till sist, har Jesus gått på vattnet yeah. Och till sist så var det liksom Inte bara det det inte bara grillparty Med lite fisk och bröd Var det liksom typ en folkmassa där Som Jesus matade från så mycket fisk yeah. och bröd som helst Och Precis och, och, och menar, så här får jag information Vi liksom, fick folk information Var det liksom etablerade liksom präster och sådär no, Men judarna hade sitt råd och De hade sina läder uh, Rom hade sina, uh, hade sina Föreskrifter Och liksom folk som läste yeah. upp liksom, Vad som gällde och sådär Men annars var det yeah. ju att det var ju öppet Att man fick just ställa sig på torgar I princip börja predika och skrika ut Och den som skrek mm. längst De övertygade så den följde folk ja yeah. så um, och sen det sista och det här är kanske det viktigaste en av anledningarna till att folk börjar flockas till Bibeln och kristendomen var ju att innan så hade de ju ett sådant system att men, om du det fanns hur många gudar och hur många inriktningar som helst och det var som så jag menar, om, du, om du tror på liksom Pikachu så då får du liksom skydd mot liksom tandverk och liksom röva AIDS och gikt men, ja. men om du tror på liksom Megatron så då får du större penis och du liksom hostar <laughs> det är en religion jag ville följa ja och du hostar inte med här uh, men uh, du blir liksom lite mer känslig för uh, lycanthropi <laughs> Men, men okay. alltså det var, det var ju så här och folk mm. hade ju talismaner yeah. och de hade liksom ritualer och de hade mm. sånt Men sen så kom det en, en bok och en tro och den sa i princip mm. så här Hey guys, here's the thing Vi har en massa crazy shit här och vi har liksom vår poster Jesus som springer runt och blir uppspikad på kors och håller på och don't mind that mm. too much Men here's the thing Han är liksom the son of God, yes yes I know for mm. real lul Men om ni tror på det shit så så länge ni liksom bekänner det här, och så länge ni döper det här, så har ni skydd mm. mot allt. Ni får far liksom till mm. himlen, parentes, vilket efterliv ni nu tror på. Då. Och liksom, yeah. ni, är, ni är fri från allt. Ni har liksom totalt coverage. Allt ni behöver mm. göra är bra och fist liksom här nu. Och folk var liksom att, wow, really okay. Mm. That's nice. <laughs> Och det var ju en jättestor aspekt liksom. Ja. Att sen nu då, rent litterär de här bibelhistorierna och de här helgonen och sådär sattes in på ja, en massa sådana här andra existerande helgon och högtider och shit, så där behöver vi ju inte säga ja. så mycket om men att mm. men det var som så lätt att placera den här på. Och ja. sen, måste jag ju säga bara som en utsträckning, anledningen till att kristendomen fick så, så mycket mark och fick vann liksom favör till exempel Rom mm. och så här, så var ju det därför att här fanns det ju, de tyckte att kristna var ju som så här uh, i, idealiska medborgare mm. för de, de höll till sig till sig själva, de gick inte mm. så mycket brott för de hade den här jävla boken som, som gjorde att de inte assholes och att här Nej. fanns det någon liksom så här regler som i princip var som så här idealräglar som alla samhällen vill att medborgarna ska följa i alla fall. Och så gör de det bara för att de har en bok. Wow! Nå men, hej! Här skäl man inte, mördar inte, och horar inte. Nå men, det här är ju jättebra. I keep doing it. Hej, ska vi göra det till vår statsreligion? Hej, vill jag ha en påve? Och liksom, där it's good. It's... Så. Jag vet inte ens var jag började. Det var en lång monolog. Det, det var ja. det. det var. Ja. Men vi talar men religion vi talar, alltså, får jag inte predika? Ja. <laughs> precis, <laughs> precis. Men då, då har vi då har vi det ju just där alltså det är ju ett sätt att kontrollera människor. Det man ja. Där, det är det är liksom. Och, men samtidigt är det ju ett sätt att, liksom, att plocka bort en del av det personliga ansvaret, som du sa att you're covered. Var mm. du i döpt? Liksom, you're covered. Det är liksom du du får något fått där så you're covered. Men, alltså, men sen vi, det finns Moderna personer av det också. Bara titta på socialism. Liksom. Ah, hej, titta, kommer in i vårt system idag. You know. Hej, got oh. you covered. Oh, jag minns en sak till. Um, ja, ja, nu talar mm. vi, så nu, ja. nu tar du. <laughs> så, Jaha, no, men ni får inte höra mig. <laughs> <laughs> Nej. Okay. Ja, jätte... kan, kan <laughs> det. Men, det men det är relaterat till det Thomas ju sa. Jag kan säga det jättestort. Okej okay. okay. ja, då. Mm kristendomen var jättebra därför att den blev de utstöttas och liksom äh, framför brottslingarnas religion för att de fick inte tillhöra egentligen någonting annat, ingen ville ha dem, men kristendomen sa att hej, will take anyone alltså så länge du är ångafull och faktiskt gör det här och känner dig så är det okej okay. det var bara det jag ville säga men liksom på det sättet säger jag att det är ju inte religionen som sån vill göra det vi alla, alla olika system som involvera människor på ett sätt eller annat så är det ett kontrollsystem liksom. ja. så på det viset så är ju inte eh, religion som sådan unikt det är bara att det kommer från en annan synvinkel, att liksom okej okay, det är ja. ju inte människorna runt omkring dig som bestämmer det är liksom you know, the big chief up on top uh, men, eh, men, det, det kommer, ja. men det kommer ju ändå för allt ifrån så att säga personer i en auktoritetsposition bara, i organiserade religioner i organiserade religioner visst det ju också och det är här som jag tycker att alltså religion, ja alltså samma system förekommer det är sätt att kontrollera, det är sätt att, att liksom hålla, hålla ordning men jag tycker igen att man bör göra en skillnad för att, liksom, att säga så specifikt att det är så socialism och kristendom specifikt skulle vara liksom, direkt jämförbara nej, det är inte att liksom samtid... alltså, du ska I båda tillfällen så hoppas ju systemet att du ska vara en hängiven och troende medborgare och följa systemet till hundra för att därefter nå ett utopia. Ja. Om, om du inte tror på den så är du en problematisk figur som måste ja. konverteras till den sanna kvotan kvotan tron. Ja. ja, Men det är ena, ena har... Det, Ja, men men det, det ena har att göra med en med övernaturlig faktor. Mm. Men Medan det andra sättet är det mer som liksom en samhällelig faktor. Jo, som innehåller liknande drag, ja. Men man vill ju göra den här skillnaden mellan. Men alltså, innan, jag att... innan ni går in för djupt i den där så vill jag bara fråga, som är anknytning till det här. Känner ni till Hammurabis lag? Inte annat än till namnet. Okej, okay, alltså, no jag, jag har no hört men, om det men jag minns inte. Nej. Men jag kanske hört talas som Lex Talionis. Mm. Ja. Okej, okay, vad ni vad det specifikt betyder? Nix, det minns jag inte. No, men ni har säkert hört en öga för en öga och en tand ja. för en tand. Ah, ja. Ja. Mm. Ja. Mm. No, vet ni varför det här är viktigt i den här diskussionen? Uh, nej, men alltså... Alltså, berätta Därför att det här var i princip lag i världen i den etablerade världen där, där människorna började bygga samhällen ja. uh, en lång tid uh, innan det kom kristendomen och judendomen och alla de här mm. att det här var lag att um, jag menar Hammurabis kod, så, eller lag eller akkord på hur man säger det var ju inte bara en lag det var ju typ 282, enligt det här ja, no, mm. men det var väldigt många men, ja. men, liksom, men det gick ju tillbaka liksom, typ nästan 2000 år innan Jesus mm. um, och att från någon, någon blud i Mesopotamien som hette Hammurabi som var en kung satt upp den här och, att, mm. um, och det är ju egentligen bara en, en sån här straff uh, straffregler, liksom, hur ska man hantera ja. liksom så här grejer um, mm. men när vi börjar diskutera ändå liksom det här kontrollsystem. så att när ja. man säger ett samhälle i världen idag uh, vars mm. struktur och regelverk inte är rotade i någon världsreligion mm. nej jag säger inte att jag, jag säger inte att, så att, säga, att ett samhälle inte skulle få vara tag liksom, ta sina, sin inspiration från mm. det här använda det som en grund som sagt ja. det finns många bra saker som är skrivna i den här sagoboken mm. men det, det, det finns det, ju oavsett om man men alltså oavsett om man, om man liksom har läst eller inte har läst nu bibeln, och oavsett om man ja. håller med eller inte håller med Saker som säger hammurabi lag och sådär Egentligen är egentligen mm. helt hemskt uh, Påminnelse om mm. hur uh, Grymma vi har varit um, mm. Så måste man ju säga Att en av de sakerna som Bibeln Gjorde väl uh, Och som till utsträckning då Judendomen och islam För det är ju mm. precis samma sätt. Så var ju liksom de tio budorden För nu, nu har vi ju inte så mycket Begärt i varandras oxar Men, men liksom den här essensen där vi säger att du ska inte döda du ska inte där. det håller den idag och det är liksom en sån här norm som vi alla har växt upp med det är någonting väldigt viktigt för att vi ska kunna fortsätta leva som mänsklighet och många som samhällsforskare så har ju sagt att men, Bibeln är ett av de riktigt klara bevisen på, därför att Bibeln finns kvar än idag i så gott som fullständig form att som kan säga att ja, men här så blev det ett paradigmskifte för mänskligheten. Att liksom på samma sätt som vi övergick från att bli äh, jägare till att vi börjar bli odlare och liknande. Så här skedde ett skifte. Här mm. blev det som att nu hade vi möjligheten att faktiskt bli världsomspännande samhälle. för att nu hade vi ett system som på något vis möjliggjord för kultur att interagera med varandra annat än att vi sprang och liksom hackade varandra Och när vi inte hackade varandra Så såld vi liksom Krydda till varandra Nu kunde vi faktiskt bli Den moderna mänskliga uh, men, men Jag ska inte gå in i en till Tirad utan Jag bara vill säga Eftersom vi höll på att gå från Bibeln till Hur religion ageras som ett kontrollsystem Jag tyckte det var viktigt ja, men, mm. om, vi ska, om vi ska lite Fortsätta på den så Um, så ja de här tio budorden som fortfarande lever på sätt och vis ännu mm. idag det är ju liksom, ja. de är ju för, alltså, åt, äh, inte alla självklart, men många av dem är ju förhållandesvis universala så det är ju ett tecken på att liksom, vi människor vi har ju någonting inne i oss som säger åt oss att you know, kanske ska jag inte döda alla som jag kommer i kontakt med idag alltså helt automatiskt men att vi har bestämt oss efteråt i, att sätta dem i skriftlig form. Uh, och så fanns det bara ett, ett, en kraft, en, utom, en, liksom en extern uh, hot, om vi nu ska kalla det, som skulle komma att straffa dig om du inte gjorde liksom, det vettiga. Bara för att det riktigt understräckade, att liksom, alltså, du ska inte döda din mamma, det är inte bra. Du ska inte dränka dina barn omedelbart, det är inte bra heller. Med mindre de liksom gör narra av dig Självklart på söndag i sabbatten Så mm. kan du tränka dem Men bara om du liksom hittar den riktiga pölen Där en djungfru har dött Eller någonting liksom. Jag <laughs> mm. Men det som är viktigt där och är liksom Om man jämför till exempel då, Säg de tio budorden Och säger Hammuravis lag Så båda hade, fyllde egentligen samma funktion uh, mm. men, jag, men Men här är här är liksom en intressant fråga. Varför möjliggjorde sig de tio budorden att vi evolverade progressivt i liksom det moderna samhället vi har idag? Och varför kom vi inte särskilt långt med nästan 2000 år med hammurabi Och svaret är ju ganska uppenbart. Det är väl liksom simplifieringen av det. när man gjorde det? Alltså... När det finns 280 lagar Som hamburg lagar har Med varierande grader i systemet att Om du om en läkare dödar en rikman Så mister han Bägge sina händer Men om han dödar en slav Så skulle han bara betala kompensation och liksom, Om man verkligen tar allt det Och så simplifierar man det Till ett, liksom ett, ett, ett tio punkter Som du alla kan minnas utan till no, Det är ännu enklare än så att om du, om du förbryter dig mot sig, Hammarabis lag. Vem, mm. vem står du inför när du sen har förbrutit det? Men du står väl inför domaren? Du står inför ja, du står in liksom för mm. den, den mänskliga rättvisan. Men vad händer mm. om du förbryter dig mot de tio budorden? The big daddy from above. Yes. Så mm. du kan inte fly från det. Så det, det är ju därför då som det liksom, de här kristna gradvis fick så mycket, vann så mycket mark. Därför att de är bara att, ja men. För att du hade liksom de här ledarna för olika samhällen som kunde inte ge rat's ass vad liksom de här jävla människorna trodde på. Och, och som bara sa: Okej, okay, men här har vi nu. Uh, Typ tartarerna, här har vi hunderna Och här har vi alla möjliga eh, Galna nomadfolk och liksom, eh, Som bara vill ut och slåss Här har vi romarna med sina mm. crazygudar Och så här och det enda det mm. blir Att före eller senare så eskalerar Allting det är så, Sådana orger av blod och mord Och att det enda som vi kan göra För att hålla friden Så att skicka ut typ legioner Med spjut och liksom typ att, Här är jag vitt och Är det så sticker vi är så, ja, okay. Men om du inte hade Eller om du inte kunde Behålla liksom Om du inte kunde flexa din stora liksom, Vid den starka staten armen Så då mm. degraderar allting Till kaos förr eller senare För att mänskligheten var fitter och liksom, vi visste inte vad vi skulle göra Med oss själva Så det som egentligen räddade mm. mänskligheten det var att princip den mänskliga versionen Av kamarillan kom och uh, sa bara att ni är alla medlemmar i vår lilla klubb. Om ni inte vill det så kommer gud och dödare er Men liksom. no, jag tror snarare det var så att liksom eh, kristendomen kom, Bibeln kom och, och eh, gud kom. Och det blev snarare att liksom bonden blev liksom att alla löjomala just i pelka mm. För att, mm. ja, ja, att vill det. ja. och, och men Man måste ju fråga sig att liksom att. Hur, hur mycket lidande hade här för med sig alltså nu, nu, menar, nu menar jag nu menar jag, alltså jo, absolut Men nu menar jag inte specifikt alltid det där att så att säga vi kan som har utförts där i korsfararna mm. med, med, all, med alla de hemskheter som pågick, inte bara så att säga det de hade utan ta det där på vägen dit men, men om man tänker liksom för, den, för den enskilda personen, den här, den här, liksom, den här ångesten och rädslan mm. som det kan föra med, den här, den här känslan att konstant vara otillräcklig, att, att, att, liksom, att hela tiden vara lite efter, vara mm. det lilla steget ifrån att faktiskt bli räddad, att faktiskt bli frälst. Och, och det där, du är aldrig tillräckligt bra för att varje gång en olycka händer så blir det ju ett resultat av att du har inte bett tillräckligt du har inte varit utfruktig uh, nog alltså det låter ju som vårt på nära samhället, du, alltså, du, du är aldrig bra nog du är aldrig högt utbildad i bilden nog du har aldrig fått nog med pengar liksom. du, är, du är alltid ja. liksom för full. men jag tror så. ni ser nu på det här väldigt anakronistiskt för att liksom, ja ja, det kanske är en en, ett problem idag För att oj nej liksom, Hur ska vardagsmänniskan att, Oj nej jag är så ledsen här tiden Jag har för mycket fritid och vet inte vad jag ska göra med det. Oj, nej, mm. ja, den Den gamla Bonden hade nog inga sådana problem han skulle arbeta 26 ja. timmar om dygnet Åtta dagar i veckan För att liksom eh, Hans lord inte skulle komma och halshugga honom men jag menar om du var en Om du var en fucking bonde på Jesus tid så att om du Lärde i den här gamla tider så var det mycket möjligt mm. Ja men nu ska du gå och liksom fält eller whatever the fuck you did Och när du kom tillbaka fanns det som så mycket Chans ja men din fru Är våldtagande, halsen skur Och dina barn är tagna Och ska sälls som slava på andra sidan Liksom svarta havet Och whatever the mm. fuck Så att liksom, det här tiden hon lever i Och sen så kommer någon och ja. säger att hej nu har vi Hitta på en religion där alla måste liksom låtsas vara snälla med varandra hela tiden För då blir det ja. jättebra Och by the way, det här livet du har När du som typ arbetar 20 timmar om dygnet Och sen så liksom äter du en rutten lök Och så lägger du dig och sover på jorden Så då är det ju väldigt lätt att på något vis drömma med öppna ögon Om att när du dör så får du komma till ett paradis Där det alltid är varmt och skönt Och frukt hänger i träden och liksom det är allt vad de nu målar. Ja. Det är ju det. Liksom, det är ju paradis. Det är ju dit man vill. Mm. Och då är det plötsligt lätt att uthäda liksom, allt från romarna som översättare till att, mm -hmm. liksom, att Jussi liksom, har en sugare fru och liksom, en snabbare kamel. Det är först på modern tid fuck mm. som, som man liksom börja ha den här lyxen att sitta och tänka på tillvara men man måste arbeta varenda ja. fucking sekund och det är ju då, då kommer det att att oj nej, nej fuck gud tycker inte om mig, ah oh, shit nu sa jag fuck, oh, helvetet, oh, förlåt gud, nej. oj nej nu sa jag nej, det med fel till oläget för att i helvete i alla fall jag vet inte, nu är jag olycklig att det är, att, ja. det är ju... Men men det, det språngbrädda just förstås mm. in i en annan aspekt av religion och det är ju det att i det moderna samhället, för som vi nu har diskuterat mm. parentes tilläda om liksom kristendomen var nyttig eller religionen var nyttig eller liksom bibeln var nyttig för mm. att samhället ska fortskrida. så där tror ja. jag nog vi kan sätta en ganska bra nål i nu men för mm. den moderna människan förr så, så var det ju nästan nödvändigt att du var religiös att, och jag tänker om man ser för hundra år sedan När vi alla var no, I princip På den status som många Muslimska fundamentalister är idag Att liksom, kvinnorna hade lägre status Och liksom, det var viktigt att gå i kyrkan Och kyrkan var den centrala knutpunkten För ett samhälle Och liksom att om du inte gick i kyrka Så var det något fel med dig Och du var mm. liksom, det var ett särbetende Och du, folk höll sina ögon på dig och, uh, att det var mm. ju på något vis Det här samhällsuppbyggande Men sen kommer vi till, ja. till moderna tider att, jag menar, Hur många känner ni som går regelbundet i kyrkan Inte många skulle jag tro få. Mm. För att kyrkan Är det där ställe som du har Någonting att göra med när du liksom När du föds, när du blir konfirmerad När du gifter dig och när du dör Och vare sig du har gått ur kyrkan eller inte Så är det en som så den finns där för alla de här tillfällena för att bara du går ut kyrkan när du vill ta din distans till kyrkan så måste du ändå komma tillbaka dit för att andra gör det att för att det som så rotat mm. i vår kultur, det är på samma sätt som att hit far vi har bar eller hit att vi äter, att äta hit att vi gör de här sakerna, mm. det är en institution Men alltså, spirit jag, jag, ja. jag kan också ta det lite som att ja, mina vänner som arbetar nu i Afghanistan de har också sagt det här att de afghaner som gå till moskéen varje dag och göra alla de här liksom, ber fem gånger eller tjugo gånger eller hur många gånger fem gånger. fem gånger ja. och så frågar man dem känner ni er religiösa och flesta kommer att säga nej för att det är bara en så otroligt djup del av deras samhälle nu att de tänker inte ens på det som ja. religion jag tycker att man måste kanske göra en liten parentes här för att när vi talar om den muslimska så är det mycket svårare att separera religion och kultur än det, det till det exempel här. Det är det ju. Men, mm. men oavsett, liksom, själv det mest religiösa aspekten att gå in i moské och att be. Inte ens blir några gånger räknade som särskilt religiösa handlingar. Så det visar också att, också att man har lite annorlunda syn på saken. Mm. Mm. Men, det tänkt, men det jag tänkt komma till Med det här var att men, Vi har nu folk som inte går i kyrkan Och liksom, yeah. um, liksom Jag besöker kyrkan För i princip De här orsakerna är just räkna upp med mm. det sagt har jag personligen Ingenting emot att vara i kyrkan För att vara helt så mm. gillar jag Att det finns en institution där Folk är uppklädda och inte Är liksom såls för en stund Det finns en viss salighet och frid att få i kyrkan jag har ingenting emot att kyrkan existerar. Och jag tycker det är jättebra om folk kan mm. få dit att få tröst och stöd och styrka och whatever else the fuck de behöver därifrån. Ja. Um, yeah. Men uh, uh, vänta lite nu på tror Jag, uh, mm. jag tänkte säga var att jo, att vardagsmänniskan Nu då så har som så lite att göra med Kyrkan, att till och med de som är vi säga, Flitiga kyrkobesökare Så de gör det nog mer För sin egen Sitt eget goda så sen har vi ju då De här människorna som gillar Att knacka på våra dörrar och, och liksom stära och fråga om vi inte vill bli vi blir ännu mer ja yeah. Men om jag tänker på Fundamentalister I världen, nu liksom de här riktigt Riktigt, liksom Religioner, deras allt där upptar. Mm. Det, är det, det är viktigare än deras barn, det är viktigare än sömn. Det är deras allt, det är det de brinner för. Ja. Nästan alla fundamentalister i världen idag. Är de egentligen av under? Mm. Mm. Liksom, nu är folk direkt för det här mentala hoppet till terrorister som alla avvakbarar, döda folk. Men mm. behöver man gå så långt att vi, har, vi har en massa tokkristna Som gör en massa crazy shit ja. att, och, och, och det känns som att Den här, den här levande tron så har bara liksom, Den är så stark Att den har blivit pervers Att den liksom har gått mm. till det extrema Att de måste med våld Föra sig på andra Antingen icke-troende Till och med sina egna mm. Besläktade troende Därför att ja. de ja, Jag vet inte ens vad för varför är det slaj så fär? Min poäng är att det liksom, inte stark tro idag, nästan automatiskt alltid förknippat med någonting ont. Någonting icke önskvärt. No, no, jag tror att ett problem där kommer från det att vad som förs fram. vi lever i ett samhälle där liksom information och tyvärr liksom desinformation kan röra sig mycket snabbt och nå hemskt långt så jag tror att det, det kommer ju från att de kanske mest högljudda personerna, och de som, den information som kommer ut mest så är om de här negativa exemplen mm. på, på sätt och vis, tänker jag. Att det att är att liksom att en, en stark tro i sig. Det behöver ju inte vara någonting i sig själv något negativt, men de exempel som vi får se är oftast kopplade till det negativa. No, alltså, det, vi, det där med att liksom det ska vara negativt eller positivt, det, det kommer ju an på vem som ser på det. Och personen, om alla personer runt omkring honom är en, äh, tycker att no, men hans handling är korrekt och att äh, så är det ju ingen ondska i det, liksom. kanske pers personen... Alltså, Ja, men om alla omkring honom är eniga att det här var liksom justifierat och det var rättvisa mm. och, och, och det sättet, så är det ju igen eh, vår så tittar vi lite för anakronistisk på handlingen kanske, eller att vi tittar på det med andra ögon än vad de gör liksom, och vi dömer den annorlunda. Mm. Utveckla. No, men alltså vi om vi tar att liksom okej, okay, eh, för ett par hundra år sedan ombord på ett käpp om du liksom försökte göra myteri så kunde mm. du ofta straffas med döden. Eller i, liksom i lindrigaste fall blev du piskat tills det inte kunde gå mer. Mm. standarden för myteri var väl kölning. Ja, så mm. liksom ja. Är helt hemskt. Ja, det är ganska bra. Du, du ja. Det var högst sannolikt att du inte överlevde skiten. Mm. Uh, du... Ifall, för någon som inte vet, kölhalning är i princip att du binder fast någon och så drar du dem under kölen alltså botten på båten, släpper de mm. under och där sitter det ofta fast liksom, så mycket skit, liksom att ja, du i princip slits i stycken och vad du riktigt bär så gjorde de det flera gånger, så att mm. om du överlevde så var du bara en trasa kvar Jättekul straff, mm. by the way så Gör inte myteri på kön mm. Och om du gör myteri idag så händer nog inte samma liksom, För att liksom, i, det, i det tillfället Så har man, så har man bestämt sig att, Men alltså, det, mål, det får vi inte göra Om det inte är krigstid Om det inte är krigstid, ja mm. så, I vilket det... fall det blir arkebusär det är Fortsättningsvis en lag äh, Ja i filmen mm. åtminstone äh, men, Så det säger ju bara liksom, Okej, okay, samma handling Kan vara både rätt och fel Beroende på omständigheterna Liksom mm. om du tar och stänger mm. en Homosexuell ihjäl i Saudiarabien så jag, men, jag vet inte om det handlingen är På det viset straffbart Jag, jag vet faktiskt inte uh, Och i många, men, och många tillfällen Så kommer de säga hej det var bra för att vi ska ju döda De där jävla håll Ja men jag tror att alltså nu liksom, Nu kan det hända att ta lite av hur man är Men jag minns att jag, jag Hörde om det där och att, tanken var väl där Att liksom att jordet det är tyvärr, det finns ställen i världen nu där sådana här mm. saker sker ändå. Men um, bara därför att religionen säger att du har rätt i det så betyder ju inte att staten håller med. Och saudi så är ju inte du, alltså lärningen i Saudiarabien är ju dum. Bara därför att majoriteten av deras befolkning tillhör ett föråldrat trosystem. Nej, nej, men, nej. men det vill jag bara säga att mm. um, om du stänar någon i Saudiarabien så är det ju inte att du bara kan liksom torka av händerna på byxorna och gå du måste ändå ta konsekvenserna av staten för att staten gillar inte att folk går och gör hädersmod på gatan och där lika lite som de gör det här ja. um, men jag tror där bara att straffet är väl lindrigt. det är inte att du sitter i fängelse resten av livet det är ju det du måste förmodligen betala hiskeliga straff eller strummor liksom, eller, mm. eller liksom sitta i fängelsen eller om vi, så om vi, inte tar... får du ju liksom Utan straffgås Det ena ihjäl din, din hora Till syster utan du måste ju ja. du, Nej, du, du, ja. du, du ska också betala för det Ja men liksom mm. men Om vi tar en mindre exempel då Att liksom kvinnor inte får köra bil Och om, om, du, hit, om du ser en kvinna Som kör bil så får Så ska hon piskas liksom, mm. Exempelvis Och mm. ja, men handlingen vi tycker det är förkastligt men i deras samhälle tycker de hey, that's, that's right, det är, så, det är så det går till Handlingen i sig är ju fullständigt detsamma De tycker den är fin, vi tycker den är felaktig liksom. så vi, ja. yeah. Men igen, men där känns det lite som att Det finns ingenstans i Koranen där det står Att en kvinna får inte köra bil För mm. att liksom, no men, inte, fanns det någon bilar när den skrävs? Nej, inte, nej. inte får man göra den dumt i Koranen Eller så att det här är ju Helt ett mänskligt konstrukt ja. Ja, Och det är ju där jag säger liksom Att men, i de här delarna Av världen så är det så svårt att separera Kultur och religion Så ja. att inte, inte kan mm. du ju liksom Tycker jag med något liksom så här religiöst påbud Säga att aha titta nu liksom, Här var den kvinnan som körde bil Nej nej det men du... det, det, det jag menar med det Är ju att vi människor Vi är bra på att hitta alla möjliga svepskäl Liksom för våra handlingar Liksom mm. Även om folk egentligen vill göra dumma saker Så hittar vi bara svepskäl. De skulle nog få, förmodligen ha gjort det samma handlingen ändå Nu har de bara liksom en bok Som säger åt dem att liksom hey, By the way du ska tukta din fru För att hon är en fitta Quote, unquote. Alltså, äh, Snarare det där du ska tukta din fru För att hon har en fitta men... Ja precis Ja <laughs> så hej vad är liksom 2000 yeah. år av mänskligt framsteg okay. yeah. mm. men ja men det är Precis. det som vi människor vi, vi behöver inte vi behöver så att säga eh, inte ursäkter alltså vi har massor av ursäkter till att jag dumma saker och de, de här religionerna bara en av dem men många tillfällen så skulle de där underhandlingar ändå ha hänt men jag tror jag förstår vad du säger Att, liksom att vi, vi vill hela tiden Vända allting till vår fördel Och ja, en av de mm. bästa sakerna För att justifiera Vad vi också själv vet är liksom Fördömliga handlingar alltså Att hävda till religion mm. Mm. Uh, ja, ja, alltså, det, men, miljoner, men jag bara vill säga Just med det här att dukta liksom, din fru Och liksom, att folk får köra bil och sådär Jag menar det var ju i var det typ Polen? Eller det var något europeiskt land i alla fall. Så var det ju fram till yeah. typ 1700-1800-talet så fanns det en ruta vid rådshuset i städer i det här landet. Men det var den här rutan var till för. Det var inte bara tuktning. Nej, det var... var det... Jag tror det var som sagt, varenda söndag så fick du gå dit och typ offentligt misshandla din olydiga fru. Då hade det betett sig illa, I wow. så, okay. men, men liksom det är just det där, liksom folk jag, jag, säger, jag gör nu den där kommentaren som man inte får mm. göra. Okay, liksom uh, min farsa är muslim, jag har sett den, både den bra och den dåliga sidan av den där kulturen, jag läste koranen, mm. jag har flera vänner som är muslimer men, men viktigast av allt I don't care what you think jag säger vad jag vill alltså mm. islam i dagens värld islam är en fin religion egentligen på många sätt så är den mycket mer um, ren och lätt jämfört med kristendomen men det som kristendomen har som Is islam inte riktigt har kommit till idag att den har moderniserats man förstår att ordet liksom, tar det andliga i kristendomen och anpassar det till mm. vår moderna tid vår moderna tid medan islam i de här riktigt fundamentalistiska galna ställena i världen så yeah. lever de på medeltiden och vi lever då där på medeltiden på medeltiden så var kristna helt lika horribla mot sina fruar och liksom Massivt kvinnohat och förtryck Och en massa mm. andra shit som vi gjorde Och vi mördade folk till höger och vänster Och hade en massa galna regler och brände häxor Och höll ja. på. Um, Men islam har inte gått vidare Och att till exempel Jag tycker det är sjukt att idag Hävdande till religionen Så måste kvinnor gå runt I några fucking vinterkläder Och råda runt för att Så inte någon man ska kunna upptändas För att de såg liksom, lite av en fot och jag, det är helt hemskt att kvinnor inte får köra bil Och det är helt hemskt att de i vissa fall Får de utbildning Och det är helt hemskt att de könstympas Och sådär. Och jag tycker att mm. om du är En människa i den där man eller kvinna Som tror att tillhör något sådant system Så är du helt Alltså du har ingen plats i den moderna världen Du bor på liksom Säpe-ön ut, ut i havet Där det finns dinosaurier som äter där uppe Därför att what the fuck men här vill jag poängtera att det är ju många som tillhör de här religionerna som är helt kulturbundna och de har ingen chans att fly eller att ändra sig. Det är inte bara så att man kan slänga av sig slöjan i Saudiarabien. Ah, no, Men faktiskt, mm. att Och vi säger ju att liksom den här kulturen med härdarsmodliknande sprider sig hit. Och att folk håller på liksom hit och dit om familjen så här och sådär. Men mm. om du lyssnar på det här galna fundamentalist, bara liksom inte bara muslim utan alla som håller på med här skitsar liksom, du är, yeah. du är helt, en helt misslyckad människa och att om det finns en gud så liksom ja det finns ett helvete men dit far du det är där du kommer att vara för att gud kommer, kommer inte att gilla vad du har gjort du, har, du är bara en, en massiv fit om gud finns det enda han kommer att göra är att han kommer att se på dig länge nog för att spotta dig i ansiktet. Sen brinner du resten av din, din existens. Fucking mega fäget. Men anyway. Nu tycker jag att jag måste göra en ursäkt till de homosexuella. Äh, de vet att jag tycker om de faktum. Faktum right in det här är jässos. Nå, no, vad höll vi på sig? No. Alltså. Det var, det här, <laughs> var det, jag tror det här var min I hate must speech nu då För det var väl det alla hör yeah. nu då För det var exakt yeah. det jag sa ja. right. mm. ja, ja, det, det är väl också en av problemen här Att liksom många gånger Folk kan, hör ju Faktiskt inte vad man säger Du har ju liksom sep, har ju separerat fullständigt liksom Religionen från människorna Men ändå några människor Då kommer att binda dem samman på ett sätt Som säger bara mm. Mm. Mm. Ja, men, alltså, jag det, tänker det är bara att, liksom, Religion eller inte religion man måste, ju, man måste ju få säga att Det är samma sak liksom, När man talar om Vad folk, vad outbildade människor kallar för ras att, Jag menar Bara om den är en som beter sig Som en fitta Så mm. måste jag väl få engagera och Med honom lika mycket som att om den vita en vit man Som beter sig som en fitta ja. Det finns, uh, en, det finns bara en enda ras Det är den vita rasen, alla andra är under men... <laughs> du, du glömde bli oh, som white, white man's bird den här, då. <laughs> <laughs> ja, liksom, ja, det kommer också in ja. Ja, Om någon var i tvivel om vad vi tycker Så där kom det <laughs> ja, ja, <men> alltså, <laughs> ja, Välkommen till vita supremacistpodden liksom, Där vi säger som det är <laughs> alltså, hej är det någon annan som har lite ont i ryggen där ja. jag tycker vi har burit mänskligheten så länge nu, så jag ta ja. en paus. <laughs> ja. ibland kanske vi för fram vita lögner men det är okej okay, för det är vita <laughs> ja oh, God. Då, innan men, det här eskalerar ja. alltså, kan vi gå tillbaka till religion vad jag skulle vilja jag... alltså, ja. komma till här så är, är ju den här frågan som vi inte riktigt har kommit in på ännu är att. att jag, religion som sådan mm. kan man se det som en kan man säga det som en mental störning? Ja. Om jag ställer om jag ställer den frågan att är, är så att säga det, det djupa troende är det, ja, kan man klassa det som en störning? Jag har både ett kort svar och ett långt svar till det så det, korta svaret okay. är, det korta svaret är ja det långa svaret är okay. Ja, men jag tror att vi, alla människor har ett eller annat i vår, i vår hjärna Som liksom är, quote unquote, är inom citat fel Eller märkligt eller underligt Jag tror inte alltså, det jag tror inte finns någon människa som inte har någonting i deras tankar som är märkligt Alltså ett, antingen så tror man på spöken eller så tror man på Gud Eller så tror man på liksom att uh, liksom global uppvärmning inte händer eller, liksom, eller så mm. tror man att Wall Street är liksom, av goda människor och whatever vaccin ger autism ja, så på det sättet så, så ja men det finns ju så många andra saker som också passar in i den där uh, att, att vi människor vi har en kapacitet till att ta in i, uh, information och fullständigt missförstå det. Eh, ja. Till den grad att liksom man, man, blir, man blir förbluffad. Eh, och i andra tillfällen så är vi extremt goda. Till att parera bort. Eh, och filtrera bort viktig information. För att behålla mm. den, här den här märkliga bild vi har i vårt huvud. Inför att mm. säga att några tillfällen så är den idén god som man har. Alltså. Men i många ja. tillfällen så, så kan den helt säkert vara skadlig. Men viktiga poängen var här att vi har, Jag tror alla människor Har någonting som liksom är I deras huvud Inte fungerar optimalt no, Din frågeställning var om religionen psykisk störning. Ja ja Kan man se det som en Jag no, i mitt fall måste, I mitt fall måste jag säga Eller från min synvinkel måste jag säga Att ja. Jag tror det spelar väldigt stor roll om man säger det som en personlig eller en kommunal handling. För att mm -hmm. um, liksom personligt, right? om, du vill, om du vill tro på nu då The Flying Spaghetti Monster eller whatever the fuck du yeah. väljer. Helt yeah. upp i dig. Så, liksom, så länge du liksom, lever i din egen religiösa bubbla och du, du inte skadar någon. Ja. Om det som din religion får dig att föra ut i världen så är, så är helst mer positivt än negativt. Så då säger jag inte någonting ja. fel med det. Liksom strävat mm. till att vara som alla andra men bättre. Äh, men, ja. men som kommunal handling om du känner att, hmm, att nu är det nog lite för många negra på gatorna. Och här på sidan pff, 100 av Bibeln så står det att du skola icke låta solen falla snett i vänster på en flatsten ja ah, men det betyder alla negrar ut så mm. då började du komma till den här uh, du borde sitta på säpön ute i havet uh, nivån att yeah. det är liksom att mm. om du använder en bok parentes som du aldrig har läst uh, mm. för att justifiera allt negativt beteende som du känner att du yeah. vill inflika på omvärlden Yeah. Så då är du inte religiös då, då är du bara liksom en tokig människa Som tror att jag hittar ett ofälbart försvarssystem yeah. Och att jag, jag tycker att religion är ju inte i sig någonting negativt Det finns knäppa religioner uh, Till exempel mm. som agnostiker Det är min hatt idag Men det är egentligen min egen inställning Mm -hmm. Ganska långt. Så att det är sådana koncept som jag tror på ganska starkt, eller som jag börjar tro på mer och mer ju äldre jag blir så här karma. Att um, jag har tagit en massa aspekter från många religioner och livsåskådning av världen. Mm. Uh, och att karma är ett koncept som jag tycker är väldigt logiskt. Till exempel att no, men, ju mer positiva när du förut ut i universum, ju mer god jag försöker vara mot människor, ju mer trävlig jag försöker vara, ju mer hjälpsam jag försöker vara desto mer sannolikt yeah. är det väl att lite av den här goda viljan i något kärde kommer tillbaka till mig eller hur yeah. uh, men okay. å andra sidan så säger man ju, nu med de enda fun fundamentalisterna, de alla har gemensamt, alla fundamentalister i världen att de är alltid, alla är övertygade att de har rätt de är alla övertygade yeah. att alla andra har fel och de är yeah. alla övertygade om att just de så är privilegierade utvalda yeah. och att de ska bord få speciella rättigheter men inga ja. skyldigheter för de är utvalda. Och, att, ja, precis. och man måste ja, ju som på jul. något vis <laughs> Ja, men, men, mm. men man måste ju ändå på något vis säga det här vansinnet i det. Därför att mm. jag tycker som att bara om, om jag nu väljer att definiera mig som tokluteran så och bara säga jag har rätt eller fel så kan jag ju inte heller på något vis fantisera att alla andra livsåskådningar I världen plötsligt har försvunnit mm. Och jag menar Även om vi säger nu att jag har 100% rätt och alla andra har 100% fel, så ja. Betyder det ju inte att alla Bara för att jag nu har valt det här Kommer att säga att ah, Okej, okay. han måste ju då Väta bättre Och vi ska bara rulla över på sidan nu Vi har ingen vilja längre Nej nej. Så självklart blir det ju en massiv polarisering Självklart blir det en mm. massa stridigheter Självklart blir det allt från pro programer Till, till liksom Folkmod Så att det är som Jag tycker som religion I bästa fall så är det ett stödsystem Någonting du kan luta mm. på Att liksom, ja ja men min himmelska fader Säger men jag är ösen yeah. Kanske får du den där boosten du behöver För att komma igenom dagen I värsta fall yeah. så är den krycka som inte bara liksom hindrar dig Från att utvecklas som människa Utan som drar tillbaka samhället Och alla runt dig till stenåldern För att mm. vårt liv är så tungt Som det är och nu måste vi dessutom Hantera dig jag har, jag har en liten Vad heter det En liten personlig anekdot Vad gäller det där Att religionen kan dra dig tillbaka Och alla andra runt omkring det Det var att När jag När jag, när jag som ung man bodde i Vöro med, med hela min familj så i ett tillfälle så hör jag att min far har lyssnat till en kassett en kassettband kasett, från någon från någon man från väckelseröre jag vet inte om mannen var präst eller något. Ein Volk! Ein Reich! Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> jag, jag vet bara att han satt aldrig med en finsk röst Ja, ah, ja så, mm. och, och han, och han Kanske chogad. det var Halla Innan han blev känd Eller väck och vänna och... Ja. <laughs> <Ja. laughs> och den här personen Han berättade om en, hur en lokal politiker Eller var det en, no, Oavsett, en politiker ja. Hade till någon, uh, till någon uh, Föreningsfest Så han hade, blivit, han hade fått en, en present Som i gamla dagar I Finland uppenbart hade varit Någon, någon slags uh, trolldomssymbol uh, och, alltså, och presenten var rent symboliskt men och mannen, uh, politikern när han fick gåvan så sa han uh, humoristiskt att ja vi behöver nog flera av den här sortens gåvor i Finland för att liksom, då, den magiska objekt uppenbarligen liksom ger lycka och guld och, yeah. whatever shit, liksom. och den här mannen på kassetbandet han sitter och är liksom he helt rasad över att hur vågar han ta emot den här gåvan? Och uh, hur, hur, hur tillåter han att folk ger honom häxkonster? Uh, Om alltså, man hör på rösterna, han är liksom fullständigt. liksom alltså, Att han kan ju inte förstå att någon skulle överhuvudtaget vilja gå med på den här slags saken. Mm. Och, och jag tänkte på det liksom redan som tio och gammal pojk. Att, liksom, att Jesus alltså. Nej, alltså, tror han verkligen på häxkonst liksom, Den här mannen på, på kassetten Men det gjorde han Han mm. trodde liksom, på häxor Och ondska eh, Och att Gud finns mm. i liksom, den här liksom, Old Testament Sättet liksom. Jag är glad för att min far inte lyssnar till den här slags Kassetter mera Jag, <laughs> eh, Men liksom men man, man tänker bara, den där mannen Tänk vad för slags barn han har uppfostrat Tänk vad för slags liksom, när han, han, han, han kunde inte testa humor liksom mm. På ja. det sätt som det var menat Utan att göra om det till liksom, Hyxeri, det ska förbjudas ah! liksom, den, den slags människor De måste ju liksom, totalt liksom, Dra världen ner i en nivå men jag, ja. alltså, jag, jag tänker hur man har snabbt inflika här Och det här är ju igen min högst personliga uppfattning Men att jag tror ju att de här människorna har gemensamt Att de, en, de saknar utbildning mm. att För att en, no, okej, okay, nog kan du ha en utbildning och ändå vara dum i huvudet men, ja. men jag tror liksom att, okej, okay, den här personen saknar lärdom för att när man har sett tillräckligt mycket av världen så då börjar man inte liksom längre bli som så jävla triggad över att någon har köpt ett liksom totem på skoj på någon loppmarknad. Mm. Mm. Och att det är just det där då, liksom att det så att diskutera tidigare när man var lite om man är rädd för spöken. Och men än, i, än idag som vuxen är rädd för spöken. Mm. Och då frågar det, liksom att, tror du på dem då? Nej, men då är det för någon. För att det, det, liksom, det är just det här som att När människan är liten och ensam I mörkret Så mm. kommer alla de här tvångstankarna Krypande så mycket närmare Och jag tror mm. på något sätt, Den här samma rädslan För jag menar, vad är religion? Alltså religion handlar ju ofta om teism Och teism betyder just det liksom, Jag menar, det är ju motsatt till ateism liksom, Det är så mm. konkret Att man tror på någonting gudomligt Ateisterna gör mm. inte jag har aldrig träffat en ateist som inte har varit en fitta Och liksom som har av kontrast definiera sig Mot det de står mot yeah. uh, Men jag menar, så är ju som en väldigt uh, Idealisk inriktning Jag aldrig träffar en ateist som bara uh, liksom Till allting För då skulle de inte vara så nitiska att kalla sig för ateister Men, yeah. men in, behöver man tro på någonting gudomligt? Det finns allt från tro till liksom, så här, uh, empowered animism. Liksom, man tror på just som totem mm. och liksom, vissa väsen och så här. Det behöver vara något domligt med det. Man kan tro mm. på sig själv. Uh, men... mm. Som jag antar att någon vissa skulle kalla för satanism. Men, men, det, men det är just det där då, att liksom, när man säger från det, det judäanska krist, äh, kristna perspektivet så det, det känns ju som att varenda kotte du tar i som direkt nämns i ja. Bibeln så står det någon gammal kärring där och som Satan, Satan, Satan Det är som mm. allting nytt av ondo allting ovanligt ja. av ondo allt sätänkande av ondo men det är ja. som men hur ska man förstå att jag menar om, om någon, alltid som någon kommer att säga till dig, alltså vad kommer att säga något. men jag kommer att säga att hej, ni var så det så en dinosaurie där. Det var första reaktionen alltid, Ja oh, okej. Okay. Så, så, man kan ju inte leva så. Alltså, det det, det är som är helt omöjligt, i något skäde så kommer någon att säga till är att hej att visst finns det liksom uh, en gräsmatta här utanför flygplanen. Så jaha, men då går inte ut och iväg. Mm. Så, samma sak är ju som sant Med, med religion att Det är därför jag ibland brukar säga att, Liksom när Jag liksom håller någon liksom föreläsning Eller det karriär någonstans Och vi har diskuterat Just rent konkret kunskap Och så finns det ju alltid någon yeah. smart Som tycker liksom att ah, liksom, Fuck the behöver man lära sig någonting Arr, Jag ska, jag ska mm. liksom starta Mitt rockband Och sen när man liksom vem är starkast i klassen nu då? Och så finns det alltid någon som lär spänna och Så okej, okay, nice. Nå no, men, som handlare för musklerna. Liksom, om du inte tränar upp det så är du den svagaste personen där. Och den svagaste personen är alltid utsatt av de starkare. Alla som försöker övertyga någon om någonting. Så om de driver eget agenda så driver de någons agenda. Mm. Det, det är som någonting Precis. som... Jag menar, om, om man säger rent fiskalt på religion så är det ju en massiv industri. Mm. Att liksom inte det Gud som ger påven pengarna i Romet. Att det mm. finns en väldigt stor nytta med att folk tror och är som så nitiska, som så galna. Att jag mm. tror ju personligen att den lyckliga människan är den spirituellt Fröjdsamma människan den som som försöker inte vara för god inte för ond men försöker vara någon med medelväg men gärna vara god mm. med en ond. Mm. Om alla läver så så ska vi ha ett ganska ideellt samhälle. Ja yeah. är fel, fel ord. Ett ganska mm. harmoniskt samhälle. Idealt betyder något helt mm. annat. Men jag skulle vilja komma till där så är att, nej, varför jag frågar om det här med, med mental störning så var ju den här. Eftersom det, det, det är ju en flytande gräns. Där, Vilket jag tycker att ni också förde fram i era, era mm. beskrivningar. Mm. För, för många vad ska jag säga, religiösa upplevelser på en rent personlig nivå kan ha många paralleller med det som skulle beskrivas som. En, liksom, en psykisk störning, en psykotisk episod. Har ni någonsin varit på ett väckelsmöte eller sett något sånt? Ja uh, in, Inte annat än, än så att säga i form av dokumentärer. Jag var en gång i min ungdom så var det jag och en tjej som smög oss in på att ställa, De hade ett sånt. Och uh, mm. så låg vi där och kollade i Så var det någon som då gick i så här religiös trans. Mm. Och att Alltså, vi tyckte det var she-troligt, men jag tror att ju längre vi tittar på det, så desto mer obekväm blir vi. Men kanske av de andras reaktionerna av hur de liksom personer är. Ja. För det var någonting väldigt sjukt över det. Var det. Mm. Och jag tänkte som att om man själv, för det fanns barn där, där men jag tänkte själv att mm. om man ska föra med sina föräldrar och sälja sin. Och det här är ju nog en, förmodligen en realitet i många uh, som lästade an familjer uh, i liksom, Tokbibelbältet i Österbotten till exempel uh, mm. att det måste vara ganska hemskt att sitta där och säga liksom, sina mor- och farföräldrar liksom brista ut i liksom gråt och liksom de griper sig av heliga andra och håll på liksom, det är ju det är ju som jag vet inte, jag, jag, det känns som det värsta man skulle kunna göra att ett barn att liksom hänga sig till någon sån här sjuk tro på något vis att liksom, Det känns som på något vis väldigt Men... det är det ju Barnet ska ju inte se sin mor eller far på det sättet liksom vara maktlös eller liksom utan kontroll det är, liksom, det, hela, det är ju en av grundförutsättningarna för att barnet kan Hantera situationen är ju att den som liten Har en tro På att mamma eller pappa kan nog fixa det Mamma och pappa har kontroll över det Mamma och pappa ska beskydda mig Och om det så plötsligt visar, nah, yeah, By the way, pappa han liksom, När han kommer hit om söndagar Så mister han kontroll över allt och alla Så det är ju inte en betryggande ja. känsla Nej, men, men då, ska finna, då ska han ju finna tilltron i Gud. Han ska ju finna tilltron i att det finns någon annan där som liksom har den yttersta makten. Och bara Jaja, han men... följer de vissa reglerna som fastställs av den gode pastorn eller den gode predikanten. Ja, så kommer det allt att vara det... bra. Jo, jo men, men, men, men visst. Men, men, men just, just, att, är det just i, den där, alltså i den där lilla byggnaden där jag och mm. den här... Känner smörgas in. Så att nu är detta Alltså, inte tror vi var så många steg från att liksom snart ska hela gruppen liksom dricka da mm. Att Det, det är ju som så här att när man hamnar i en sån här situation, det är liksom samma sak som man har gett så här uh, våldsamt förhållande. Eller någonting. Att i något skärda så blir man, ja, nu kommer jag på det svenska ordet, men desensitized. Att ens, ah, precis, att ens gräns går lägre och lägre och så blir man mottaglig ja. för en massa sådana här impulser som man inte är om man är som i en mental jämvikt kan vi väl säga att då blir ja. man som så här att okej, okay, no, vi, vi låter väl nu då de här åtta liksom, tog kristna flytta in med oss och bo med oss okej, okay, no, självklart så vill jag bo i ett uh, eller läva att. Vad fan det? Jag talar längre nu. Det är jag jag var uppe från det. Kollektiv. Nej, jag tänkte säga. Ähm, polybigamöst förhållande. En massa människor. Ja, no, Mångifte. Mång Nej, det är just det där, där man. I, inte att polyamoröst. Polyamoröst. Poly men det är men, det. Men man gifter sig ja. med flera. Ja, ah, polybigamia. Ja, så det måste vara polybigamöst. Um, no, men, anyway. men att, alltså, självklart så, så slår min far mig därför att han måste sätta sig i Guds ställe på jorden. Och självklart så uh, förtjänar jag att uh, kärra mig själv för jag är en så dålig människa. Yeah. det kommer alla de här. Och ju, ju lägena yeah. är sjuka, så det, det här är ju aktionerna av en sjuk människa. Och, och mm. att ja, jag tror att i det här kärleken så har religionen in, det gör inte göri någonting gott det har bara blir som du säger en psykisk störning men mitt, min nästa tanke gång är att mm. men om religion då är en psykisk störning. Då, för ja. För jag säger nu där en parentes för viss, nu då så inte. Ja. Liksom, ja. liksom alla lyssnare får nog för hyva. Oj vittor kommer många här. Um, så mm. ja. Då, men vad är botemedlet då? <laughs> ja. kool <-aid>. <laughs> ja. <laughs> ja. Men alltså, Jag tror, jag tror ja. det, det finns ju som sådant är inte ett botemedel för det. För att uh, i många tillfällen så är det ju en kärnvärdi. En värde som en människa har. Det är en del av deras, det är del av deras identitet. Mm. Uh, och den kan man i vissa tillfällen rent psykologiskt inte göra så mycket åt. Ja, men, ja, men det, kan... det är för att Thomas men... du, nämnde, du nämnde ju redan tidigare att liksom du är uppvuxen i Bör och, och liksom ja. no, Jag menar, inte är uppvuxen så långt därifrån. Inte. Mm. Så det är ju liksom traktorer och brännvin och liksom slåss bakom baran ja. Men känner du att det, de värderingarna att ta med dig ut i världen idag? Känner du att det är den människan du är nu när du bor på Bonnholm med din danska fru och snart ska fart i Afghanistan i ett halvår? Ja, alltså, absolut inte, men jag har också bott på 19 olika adresser under mitt liv Så liksom Bör de, liksom, de, de, liksom, ja. men, men det var ju, det var ju Där du, du spenderade dina Så kallade dina formativa år mm. Exakt den, den Men ingen tänkte jag säga själv Nej, men jag spe, Mental, mental brofist Nikola ja. men, tekniskt sett så spenderade jag mina formativa år Från 3-11 i Sverige Och därefter så kommer jag till Finland igen Så liksom, you know. Det är därför han är så homo. Därför mm. förklarar det Det är därför jag talar svenskar, mm. även om jag inte är mm. Mm. Så, så Men alltså, men, men pointen som du vill säga Är mm. att liksom Det omkringliggande uh, har, har, har liksom försökt ha en inflytelse på mig Och i många tillfällen så har jag varit att säga Fuck it, alltså det, det, det gör jag inte alltså... Nej, nej men, men när jag bara säger Att bara för att jag är uppvuxen i Närpes Behöver jag inte liksom sitta och Hetsrunka av mig med en gurka Och liksom lyssna på Lasse Eriksson Och liksom trycka tomater menar, i ja. Ja, det, det, nej. Som, det, det Nej, nej, men mm. det, det som jag menar istället för, Är ju det att, att det, det finns ju några saker, alltså människor vi tror ju på några saker eller vi har värden som vi bygger vår världsbild ja. på som att liksom, i många tillfällen så är det en politisk åsikt man har och den kan vara otroligt stark eller man, man tror på någon högre makt eller man tror på någon person eller whatever, men, men det är en, del av ja. en en identitet som man har byggt upp och, man kan inte, och den kan man inte pilla så lätt vid utan att liksom man ska börja pilla vid hela personens kärnidentitet Uh, och, i, mm. alltså, och det är på samma sätt som varför diskussioner om politik Alltid blir liksom till slagsmål mellan två människor Som riktigt, riktigt, riktigt mycket tror på någonting Så detsamma händer mellan två väldigt religiösa människor Som riktigt, riktigt, riktigt hårt tror på någonting För att de lyssnar ju inte till vad det blir sagt enda de hör att du angriper mig, du angriper mig, du angriper mig uh, så, det, så svaret är att om man vill ändra på det så måste det komma från in, inifrån Det kan inte komma från en extern källa eh, Eller så ska den aldrig ha varit så stark Till att börja med Men å andra sidan Om, om, vi, har, om vi säger nu att um, uh, Thomas och Du är en liksom, tokjude Och Nikolaj är en tokmuslim Och jag är en tokkristen right? um, Och vi alla är alla övertygade Om vår, vår religiösa uh, är det Sann, sanning. Ja, ja. Men alltså vi, vi är alla övertygade att vi har rätt Och de andra har fel ja. mm. Men konkret mm. då uh, Varför är det så jävla viktigt uh, att, vad, vad spelar det för roll Om, om liksom, ni två tror Helt annorlunda än mig mm. no, Egentligen Egentligen borde det ju inte spela någon roll no. Egentligen Egentligen ska ju skulle ju var och en kunna få liksom, på ett sätt ha sin tro Det behöver inte specifikt finnas en konflikt Utan den där konflikten kommer ju i princip från det Att man känner att ah, men mitt värde Värdet i min tro utgör, liksom, blir bara tydligt Ifall det faktiskt ställs så att jag kan bevisa Eller att jag på ett sätt liksom, att de andra ska kännas lägre med den här världsliga värderingen så är ju egentligen ovidkommande. För att om, om jag är helt säker på att ni två äh, liksom avfällningar och liksom ni, ni vet yeah. ingenting och Gud kommer att straffa er och så vidare. Mm. Men det tar ju ingenting av, av mig. Om, om jag liksom har försökt konvertera ni, ni vägrar. För ja, ni är hädare mm. båda två. No, men Det är ju my job done. Att då, då tar det ingenting av mig. Jag tror ju problemet kommer i rena definitionen. Av religion. Och det här är ju liksom något som vi lite gick in på kanske en timme sedan att, men det är i princip den här frågan som ingen kan svara på att när vi dör, punkt, punkt, punkt, mm. så det, det är ju något slags race som pågår. För att i någonstans när vi alla dör så måste det bli klart att vi får väta. Därför att, mm. men om vi bara dör Är borta, men, då är det vår belöning. Liksom, mm. Vi fick aldrig väta, så tekniskt sett vät vi, därför att vi inte existerar med. Mm. Om vi existerar med då och går det någon annan existens, så då måste vi väta. Men säg nu då, vi alla fan att den äh, legendariska pärla mm. Och så säger man: jaha, nej, grattis Nikolaj, det var du som hade rätt. Mm. Så det faktum nu då, att vi två hade fel, så gör ju liksom hela den här Trosaspekten mycket mer Viktig För att jag tror en del av religion Och en del av den andra fundamentalismen Och en del av de här stridigheterna Så är ju rotade i det där Att ja men Shit, vad händer om jag har fel Men mm. samtidigt så är den här räddsen Att om jag inte hänger mig av det här nu som jag har vikt hela mitt liv Eller blivit försärad in i Så då är jag ännu mer vilsen Så jag måste ju hålla taget och förbrinnt kära livet och Slå runt mig Och sen är jag därför ja. jag hoppas på det bästa ja. Om jag ger efter lite ja. då, så då finns det på, av definition ja. Mindre sannolikhet att jag har rätt Och då går det här helt åt helvete ja. Då är allting jag har gjort, allt galet jag har gjort Och var totalt oh ja, Men Jag tror också det finns en aspekt i det Som om vi tar det Rent Liksom det att man tror på det. Så finns ju också den rent praktiska i dem. Liksom du tar uh, Israel. Liksom, att, mm. uh, en, alltså en gång i tiden så kunde de ju leva tillsammans där. Och ja. dela uh, liksom på, på uh, Jerusalem på ett, och, och resten av landet. Men när, när, uh, när det började blossa upp en konflikt så blev det ju bara förstärkt av det att folk kände att de, de där judarna är mot oss muslimer. Och så blev det bara, så blev det bara ännu viktigare att liksom, man markerade att liksom, våra ritualer är våra och deras ritualer är deras. Och liksom, de är onda. Liksom. Så det, mm. det, det var ju, på det viset så är det ju igen inte religionen som, sådan som är problemet. Problemet är bara att det förstärker ett existerande problem. Och som du säger, att nu, nu, nu har vi bestämt oss att vi är muslimer, nu ska vi fucking vara muslimer, nu så må det brista eller bära. Men nu har vi valt den här bära vägen. Bära eller brista, ja, sorry. Jag kommer... mm. så på, det, på det viset så, så betyder det att även om det skulle finnas en lösning till konflikten så kan man inte se det längre för att liksom, goddammit nu, nu, nu är vi på den här sidan av staketet, nu är vi häng, mm. nu är vi troende muslimer, så... Nu stoppar vi inte, vi tar det hela vägen Vi löper linan ut mm. um. men, men det är ju lite som sådär att om, du, om du har klättrat hela vägen upp För det jättestora hopptorna Och du står där och, mm. och liksom är redo att hoppa Och det är massa folk efter dig Och det, mm. du har bara mörkare vatten där under dig Så att mm. I något så känns det som att no, man Liksom, det är ingen vits att vända om du kan inte längre komma ner, utan för du kan inte liksom, slå ner alla de här människorna och släpper ner ja, dig. Ja. Um, så den, din enda chans är att liksom, försöka göra det bästa hoppet, det mest memorabla ja. hoppet och försöka att inte dö i ett magplask. Och att jag vet att den här analogin är lite bristande men liksom... Det mm, saknar vara tror... ett bombälte. Nej, men det är just det liksom att... Ja, precis. <laughs> Alla plaskbar. <laughs> men, men liksom, jag, jag, bara, jag bara liksom säger att för det är liksom den här gatan som ingen kan lösa att med all vår vetenskap, all vår kunskap så det är det här är ingen mm. vet Att vi kan ändlöst ja. Sitta och argumentera om Vad religion betyder i det här livet I den här existensen ja. Men efter att vi dör Så är det ingen som kan säga någonting Och då spelar det ingen roll Om du är liksom Nilda Tyson och liksom, Eller om du är den mest läda moftin i, i liksom whatever the fuck att ja, kan... eller Pastor Dr. Martin Sempe eller Pastor Dr. Martin Semper. vad är det med de här bögarna i Uganda att, <laughs> men liksom det är just det där att det finns så många argument, jag har hört så många fina argument och jag har hört så många vackra historier och skrönor och sådär så många är väldigt vackra många vilket tankvärda, men Ingen kan med säkerhet säga vad som händer när vi dör. Så därför kan ingen heller säga om vi, är, om vi har rätt eller fel. Så jag tror är det and we don't want it. Ja. <laughs> research. Men, <laughs> så, men, men jag tror han har rätt. Jag tror han har rätt. Vi måste gå depa. <laughs> ja, för, för det är liksom. För, för jag, jag tror på något vis inte har lämnat uh, de här. De här liksom gatorna i Jerusalem. Jag tror vi fortfarande är kvar på det här torget där folk, och den som står och skriker högst och med, och liksom, med mest inlevelse så är den som vinner största publiken. Så att, vad säger att de inte tusen och så finns det bara en religion. Liksom Crazy Cat Per Religion. Och liksom den går upp och vi alla sitter i en perfekt triangel och allt och låter. Ja, och så kommer det en skism och så finns det flera religioner. Ja ja och sen efter två så mm. liksom slåss liksom vi med liksom för att vi hade liksom the, the, the curly tails mean, and the straight Tales. och liksom att tar ju vitt och liksom att how är ju mm. pat liksom mot hår så liksom att fuck you och, och man the ska väl inte lata annars great me war <sniffs> Men det är absurt. Det är liksom det är samma sak som folk mm. på, på jäsustid som om de ska, om vi ska slåss om idag skulle man säkert tro att det var absurt. På samma sätt som vi tycker att det som ja. de gjorde var absurt. Och att mm. jag tror att om folk hade kapacitet att se framåt i tiden så skulle det vara väldigt lätt att säga hur kan vi någonsin komma hit? Men alla liksom mm. bara upplysta i sin egen tid. Så att Mm. men vi frågar om det fanns något botemedel mot den här mentala sjuk eller den här mm. psykiska sjukdomen och mm. jag tror det finns ett botemedel blå ja, smis Nintendo ja men alltså jag säger seriös. liksom att um, vad, liksom, vad är det som räddar en från att bli vansin No, men det som räddar dem från blir vansinnig, så att i något skärde koppla bort den här oron och angsten mm. och liksom bara i något skärde let go För att det är ju, det är ju så här och som folk blir um, sjuka när de har liksom så här vanföreställningar för att om de på no... jag lär... Vi har ju en psykolog i gruppen så jag frågar: liksom, no, men mm. vad är det som kännetecknar ett kompulsivt um, beteende. Ja, no, alltså, no, för, förutom så att det här alltså, rutiner, alltså ritualer ångest. Men man man, man upprepar ju en handling om och om, ja, om igen. Jo, jo alltså det, och det är ju den här, det här ritual. Ja. Ja, för Det skapar ju en ritual ja. av det för en själv. Även om man har det fulla medvetande om att det här är. Och, inte jag tror och liksom korrekt. Om, man, om man vill gå vidare till det. Om man lämnar det bara Ett kompulsivt betänd Och bara vi mm. går vidare till totalt um, no, Vad heter det Edemani um, Men det är ju det här att, att man gör samma sak På samma sätt om och om igen Och förväntar sig andra resultat och, alltså, no, där, där säger man väl att det är idiotik <laughs> Men, men för att Använda liksom det här som vi använde tidigare I programmet Spöken okay. ja. men, um, Jag har liksom Bedrivit hobbyforskning I Spöken och där var naturliga Och att jag skulle kunna berätta Jag har haft intressanta upplevelser Jag, jag valde att sluta ja. med det Därför att de blev lite för intressanta Jag liksom, tyckte att kanske det börjar bli ja, jag, tyckte, jag saknar Kunskap för att ta det ännu vidare Men ja. Men det som jag inte kan säga att någon är att, liksom att nå, jag kan inte uppvisa data där jag liksom har gjort samma sak två gånger och fått samma resultat. Jag kan inte heller ja. uppvisa Någon sorts resultat som ska visa att här kan man mycket klart och tydligt säga att liksom, greve Galen de facto existerar det här på slottet. Mm. Så han så förmodligen inte. Så att eftersom jag inte kan bevisa det. Så i alla fall min inställning amen, Då är det inte fakta Då är det inte mm. kunskap Då är det inte mätbar fakta Så Jag tycker på något vis samma inställning Håller jag till religion Att religion är ju i grund och botten Efter att all kunskap och vetenskap Så är det ju lite så här gut feeling Att Liksom om någon håller på mm. att säga är du, är du religiös Så ska man säga um, Ja Alltså, jag tror på Gud uh, Inte Jag tror på någonting Jag tycker att jag är väldigt spirituellt mm. Så ska nog säga sig ut huvudet av mig Men att det, Alltså inte, inte behöver jag Vara utbildad för att tro Men det är ju väldigt lätt mm. Att tro att jag är utbildad mm. Mm. Mm. Men jag vet inte Jag tycker mm. på något vis bara att om man Om man vill bli Salig så kan ha, jag tror att man har två utväg. Man kan antingen tro blindt och bara mm. hoppas att man på något vis har satt foten i en säker byta eller någonting. Um, mm. Eller så kan man som sagt kritiskt, kritiskt kärskada vad man tror på. Um, men det betyder ju att man måste ständigt om, omvärdera och omprioritera mm. sina. Ja. Som sin ja. tror. Ja. Men jag tänker att jag, skulle, jag skulle nu som en, en liten sak nu här vill jag säga om det här med, med så att säga, en psykisk störning och, och säga, med koppling till liksom religion och sån Thomas tror upp det här med så att säga, det här personens grundvärderingar. jag skulle inte se en, en psykisk störning som liksom beroende på ens, liksom ens grundvärderingar. Mm. Utan jag ser att en, en, liksom en störning kommer från andra liksom faktorer som inte behöver ha som inte har med de här grundvärderingarna att göra. Sen att det här liksom, allting omformas ju enligt de här grundvärderingarna du har. sen För att det påverkas av, om man då talar om att det är, liksom, det är kemiska funktioner, det är kemiska processer i kroppen som påverkar ens tankesätt ens uppfattning av omvärlden. Men klart relaterar du ju allt det här till dina grundvärderingar, till dina egna referensramar. Jo. Så, så där, kommer, där kommer det ju in. Men, men jag, jag tänker liksom att man, man bör ju ändå se liksom si det som att den här, den här störningen är liksom en... Jag, jag ser det som att det är liksom ändå liksom en, en separat del där. Men den blir ju sammanflätad med liksom men, ens värderingar. Men jag tror att det har lite att göra med. Ärlighet och självinsikt det är För att säga, om så. du uppväxt i ett samhälle Som säger uh, Hata ramer, Så betyder ja. det ju att liksom, Hur, hur pilla du än blir Och liksom, hur mm. mycket folk du än träffar Och sådär Så, där. så är det är mycket möjligt ja. att, din första, att din första reaktion När du säger ramer resten av ditt liv Är oh, jävla ja. mm. uh, Och att Det är, liksom jag tycker det är bara viktigt att man gör den här distinktionen bara för att man känner så alla bara för att det är ens första ja. intryck. Så behöver det inte betyda att det är den rätta reaktionen eller det sanna. nej, um, nej. Och, jag, och jag tror nej, nej. det här liksom den här lärdomen kommer in på något vis. Att Det är samma sak som att ni, alla muslimer är inte terrorister. Mm. Uh, och, eller att ni alla mörka människor har en jättestor liksom Sådana här grejer. Att mm. För även om man är en produkt av samhället eller tiden man växte upp så behöver man inte bli bunden av det. Nej, nej även om det är, liksom det, det är så lätt att bli det. Det, det är så bekvämt att bli ja, ja. det. För då behöver, då behöver du ju inte utmana dig själv. Även om du ju anser att du utmanar dig själv hela tiden. Nej. Men om du alltid använder liksom de här färdiga mönstren i målaboken och bara färglägga så. Mm. Då kommer du aldrig att bli en artist, då blir du bara en färgläggare. Ja, det är, ju det. det är ju det. Det var en ganska bra beskrivning faktiskt. Ja, men där, jag börjar fundera på för att på något sätt knyta ihop det här. Vad om vi skulle fundera då kring att, hur är det, skulle vi kunna existera utan religion då? Är mm. inte en definition av vad är religion då, igen? Nå, alltså. no. no, det finns men, ju, en... eller är det tron? Ja, ursäkta. Är det, är det tron eller religion vi talar om? No, men för saker skulle kan vi säga det lite samma sak. För liksom att mm. um, alltså, religion kan ju vara så många saker. Att till exempel det finns ju många världsreligioner som inte som inte är är jävla gentryism till exempel. Just mm. som sylslandet liksom, liksom förfädra uh, hädrande eller liksom. Kintalism. Mm. Ja, nånting som så är andlig. Alltså man kan ju på mm. många sätt är det ju mer en en uh, <laughs> a way of life. And, and mm. Nödvändigvis det som ja. vi tänker kanske Först om vi tänker religion Men ja. jag kan Försöka liksom, Hur jag själv tänker på det liksom, Jo man kan existera Utan religion eller tro Det kan man um, Det är det korta svaret Det längre svaret är um, Att man, man, man känner sig nog Kanske lite fattig På ett sätt om man inte har någonting man kan lägga sin tro till, liksom oavsett om det är mänskligheten eller liksom sina barn eller, eller alltså något större syfte som soldat som tror på sitt land eh, innan han går i krig eller vad det nu är. Så på det sättet tror jag att vi människor vi, vi har en stark lust att, eh, att ha något större, att, att vårt liv eh, får mer mening om vi är en del av någonting större så på det sättet kan vi inte existera för att våra, vår hjärna tillåter inte oss att bara existera i liksom det här vakuum. du är bara en, en biologisk kreatur som existerar bara för att äta, fortplanta dig och så dö ja, utan vi, vi vill jättegärna att det ska finnas någon djupare mening i det även om det kanske inte finns någon Mm jag kan, jag, kan, jag kan hålla med om det där men vad jag tror personligen så skulle jag säga att, att ja alltid kommer man att vilja liksom, tro på någonting men jag tycker att jag skulle säga att behöver det just alltid vara det där att det ska vara någonting liksom, större för jag tycker att både, jag skulle gärna se att man skulle finna finna ro i, i det att okej okay, det jag gör, det, det jag skapar själv här nu, så är liksom tillräckligt att man ska inte behöva sen vara specifikt den där, den där längtan efter att ja men om, om mitt liv skulle ha en större betydelse att, att jag, jag började fundera att det, det är ju en, det är en konstant längtan, det är ju en konstant på kostnadsbristillstånd i så fall. No, uh, har ni någonsin hört talas om en, um, en uh, författare som heter Nicholas Wade? Mm. Nej. No. No, <coughs> han skrev en bok som heter um, The Faith Instinct, How Religion and why, um, som kom ut för kanske tio år sedan. Uh, och han argumenterar i den här boken att inget samhälle ska kunna existera utan religion. Därför att han argumenterar att religion var absolut nödvändig för social kontroll. Um, och jag tror nog att han har rätt. Därför att Ja yeah. um, no, om man ser på riktigt så här gamla. Till exempel Förhistoriska stammar Och, och allt sådana som fanns Jag menar till och med innan som liksom, Homo sapiens sapiens fanns Så hade de religion uh, I och för sig Så hade de ju Liksom mycket så här, liksom Förfädra tro igen Och liksom mm. totem och Kommunicera med andra och liknande i drömform Och så här att, Men jag tror ändå det fanns Det finns så starkt rotad i människan På något vis att man, man vet att Man har sett Från väldigt unga Det här livet vi lever är liksom, Det är snabbt Det är våldsamt Det är aggressivt Det är, det är, det är en finit Tid som vi lever här så jag tror den här mm. rädslan att dö är egentligen, det här by the way sa, inte, sa inte alls uh, Wade, utan det här är bara mina tankar. Jag tror den här mm. rädslan för döden den här, på något vis, den här medvetenheten, även om det kändes för många tusentals år sedan, den här medvetenheten om den här finita längden på ens tid här så får på något vis provocera människan till att uppfinna Uh, något sorts of system som ger oss trygghet Någonting som på något vis lugnar ner oss att när, yeah. För jag menar, varför annars har vi så många ritualer Som, uh, som just involverar hur vi, hur vi föds och hur vi dör att um, varför är vi som så Varför värnar vi så mycket om att inte uppröra The powers that be Och liksom varför är vi som så uh, upprörande upp, liksom bara för Vi oss så mycket i den andliga världen Istället för att fokusera mm. på världen här När det är så många ändå yeah. som hävdar Och så mycket som tyder på att vi har bara det här livet Och vi, vi har verkligen yeah. Ingen tid att slösa Så jag menar inte ser man djur Som går runt och liksom Ligger och vänder sig mot mecka liksom, Utan för De är som så upptagna med att leva Medan vi Människor alltid på något vis har från en väldigt tidig början på något vis Associera oss Så starkt med att jamen, vi, är så, vi är så unika Och speciella Självklart måste jag fortsätta att existera i Någon form efter Och därför behöver vi teism Eller därför behöver vi religion Därför behöver vi tron på någonting större Som pushar oss vidare Sen när den här formen har upphört att existera Så att nej jag tror inte Vi kan existera utan religion inte människan. Jag tror dagen vi kan existera utan religion så är dagen vi har uppfunnit odödlighet. Mm. Och det, det, det var ju det var ju någon, var det Sartre eller var det någon typ fransk filosof eller någonting som sa att, att um, if God didn't exist we'd have to invent him. Om Gud där, så vad var det nödvändigt för människor att uppfinna honom exakt. Ja. Uh, mm. I, det är ju ni, chef. I don't know. I'm sure Wikipedia could tell us more. Ja. Mm. Men jag, jag är full av kunskap. Den är bara inte alltid så väl definierad vad gäller källor. Mm. Uh, men men vad liksom, för att dagen som vi uppfinner, dagen vi kan ladda upp oss på liksom... Ja. Uh, som god book Eller... oh, det var Voltaire. Okej. Okay. No mm. points anyway? Yes. Right han fransk men, anyway. Mm. Dessutom med det ego liksom religion utan ego Hur fungerar det egentligen. <laughs> men jag menar, när vi har odödlighet, mm. om vi har den mm. om vi om vi har klassiska end of days grejen no, men jag kan bara ladda i mig en ny kropp när jag börjar dö. Ja, vad behöver jag Gud för att liksom när vi har uppfunnit en kropp eller en kolm där vi, vi vet att vi existerar i gasform och bara kan sväva iväg och sådär mm. vilken funktion fyller Gud egentligen han kan inte straffa ja. oss längre han kan inte hålla undan någon belöning för oss för vi, mm. vi existerar alltid tekniskt sett och så är det ju många som argumentar att men, begränsningen, enda begränsningen för människan är att evolvera till en supervarelse som kan resa genom tid och rum eller liksom göra en massa otroliga saker så att vi har en finit livslängd mm. det är liksom den första och den sista förbannelsen av mänskligheten att vi föds och vi dör och mellan ja. det måste vi som fundera ut varför mm. vi är här Självklart måste jag ha det, är det mm. Så en massa begränsningar. Men vad tycker du Nikola? Ja, Jag känner en, en, en stilla förhoppning inom mig själv att jag skulle, jag, jag skulle gärna se liksom att man skulle kunna komma förbi. Liksom religion specifikt men jag, jag tycker nog jag håller med er i övrigt om att jag tror inte heller riktigt att man kan att Absolut. man ska kunna existera utan utan, utan religion eller om, om inte religion så som vi ser nu kanske så här snabbt om man tänker på liksom att det skulle gälla då så att säga det, så att säga kristendom eller liknande. För då skulle det vara någonting annat som skulle ta den rollen i samhället, som skulle få den rollen. Om det då skulle vara så att säga, tron, på, tron på vetenskap, tron på någonting annat, det skulle ändå, det skulle ändå vara tillfällen någonting tillfällen annat som skulle ta den där platsen. Alltså, I många tillfällen idag så har ju politik tagit den rollen. Att istället för att man sätter sin tro till sin Lokala kyrka satt en sin tro in i ett politiskt parti. Och reaktionen är, är nästan samma när ens politiska parti blir ifrågasatt som ens religiö religiösa överbevisningar. Så, mm. så vi, vi har bara, vi har, det, alltså det är det samma system som går om och om igen i vår hjärna. Vi har bara valt en annan mål eller en, en annan objekt som mm. er, ersätter den. Så på det sättet, så, ja. Vi, på det sättet så kan vi ju inte leva utan mm. vi kan erkänka det ja no, men, no, men vi, vi har hållit på med det här länge nog nu tror jag och du får publiken vara nöjd med, med att, med att vi kunde avsluta med två frågor ja. um, den första liksom och, och nu ignorera liksom de här hattarna um, alltså vad tror, ni, vad tror ni högst personliga? Vad tror ni händer när vi där? Vill Thomas börja? Nåja, no, yeah. alltså det, det, det är första frågan det finns en följdfråga efter det eller? Den, den, jag har en till men den är oerlatt där Jag tror att liksom det, det som händer är ju att vi dör och game over man det är liksom, vi går tillbaka till den slags äh, bevislöshet som vi hade innan vi föddes att du existerade inte innan det här, du kommer att liksom stanna, hålla upp med att existera precis och gå tillbaks till ingenting, äh, men du efterlämnar en fysisk form som liksom förmodlar, det är väl det äh, Men du tror inte liksom att din essens eller din kärl eller någonting lever vidare en annan form eller någonstans. Jag har inte ännu stött på någon av dem som skulle vara liksom, alltså, alla de idéerna, så de är anting de, antingen, så gör de mig mer rädd, mm. liksom, eller så gör de mig mer ångestfull, ja, om, om det skulle vara sant om andra sakerna, och de verkar väldigt osannolika också, om jag tänker efter liksom hur, hur, alta, hur alla andra liksom, Saker verkar fungera i samhället mm. Så vet jag inte varför det skulle vara annorlunda Med den här alltså, skulle, Som du säger, varför skulle vi Som djur vara så fantastiska Att vi skulle ha någon speciell plats Efteråt Varför, varför kommer det efteråt Varför föds vi inte i det tillstånd Till att börja med Om det är så fantastiskt liksom, det, det liksom, Jag får det inte att hänga sammen ja. Men ja Ja mm. yeah. Ja, alltså för min del så just i, i det här skedet i mitt liv så tror jag att på samma sätt att det är liksom att det, det tar slut. Så att säga att, att i och med att medvetenheten tar, tar slut så är det slut det sett hur man lever vidare vad, vad det är, så det är liksom det i de i, i minnen som de efterlevande har av en det är det jag ser att det liksom det, det, är på, det är på det sättet man fortsätter att existera och där också försvinner man, man bara gör det lite långsammare mm. det, det är liksom i nuläge är det så jag ungefär ser på det Mm. Mm. Hur är det med, med Frågaren själv då Ja, Jag sitter och funderar Hur jag ska göra det här Till, till att inte bli en 15 minuter långt svar um, För jag har flera teorier Att bara välja en <laughs> um, Okej, okay, no, men jag, jag, jag försöker försöka ta det kort. Okay. Um, jag tror, efter allt jag har läst, allt jag har sett, allt jag har forskat, um, så jag tror att, liksom, jag tror snarare där jag vill, jag vill tro att det finns någonting mer. Jag har svårt att tro att när jag kommer till en plats där alla mina vänner och släktingar och alla transformers jag tappar under mitt level liksom så här bara ligger och väntar på mig att alla nu, nu ska du få svar och liksom så här, så här mm. så här bra spelar du den här leveln och liksom jättebra gjort så där. utan um, men, men, men jag tror liksom så där det finns det finns många teorier som maker sens till exempel jag tror att det finns den här tanken på liksom den här världskärlan. att det finns Um, vet ni, jag tror att det bara finns en av mig. Och att jag tror att den är väldigt stark bunden till den här existensen. Att jag tror att när jag en gång där, så liksom efter att liksom alla har fäst färdigt, så tror jag inte att den kommer en till jag Därför att jag fanns bara en gång där. Men jag tror den här energin som man är av mig. Jag tror mm. den kan leva vidare. Uh, och att om den lever vidare, att den kanske. Ni, det kanske föds ett annat barn någonstans som har min energi. Fast det är inte min energi. Det är bara samma energi som är mig. Um, eller om den varit till något helt annat ställe. Eller om den lever i oss alla samtidigt. Det är mycket möjligt. Um, men. Sen så tycker jag ju det skulle vara spännande om. Liksom den här min kärlek någonting fart i. Något annat ställe, och så får man säga vad som händer där. Tror jag där himlen. Tror jag det här helvetet? Nej, men väl välförtjänt. Um, jag vet inte. Just, just nu tror jag väldigt mycket just på de här energigrejerna. Mm. För att det finns så mycket som talar för det. Men jag tror just mm. att mina minnen, mina upplevelser, den här min. Allt som är jag. Det upphör att existera när jag är där. Men just den här som jag sa när den här som far vidare så den tror jag. Äh, fortsätter någon annanstans. Men jag vill hoppas att den kanske har fått någon influens av mig. Kanske kommer det ett barn om 200 år som är pff, jättebra på att spela Super Mario World. Mm. No. No, sen kan jag en sista fråga bara för att det är alltid roligt. Um, jag, jag känner nu direkt från liksom Inside The Actors Studio den här. Um, sista frågan de brukar fråga. Um, att, uh, utgående från att vi vi, vi utgår från att allt är sant så vi kommer till Pärlportan och där står uh, santer och gud och hela Mm. Um, så so, när du anledde till pärleporerna, vad skulle du vilja att Gud skulle säga åt dig? Varför fan oroar du dig så mycket? <laughs> <laughs> well, just med de orden? Ja. <laughs> yeah. no, om du tror att det har varit kul, cool, wait till you see this shit. <laughs> nån tänker det ser mätt liksom ja it's just gonna keep getting better. Ja. Uh, no. Och oh, frågan själv här igen. No, Jag vill if I Gud say I'm jag hoppas kanske att han att han delar mitt mitt sinne för huvud. Jag menar han har ju ändå skapat mig. Så kanske han skulle fråga helt fritt. Med helt fritt inlagda kommentarer att Gud i himlen, vad fan gör du här? Just så. Mm. Ja, ja. No, men kanske vi har gjort alla nöjda. Men... Vi hoppas det, åtminstone. Hihi. Inte, Just... inte, det, inte det väl nöjdhet vi, vi eftersträvar. Alltid. Mm. Om alla är nöjda, men hur ska vi då få feedback? <laughs> ja. ja just det, ja. Liksom. den den enda, den enda feedbacken var anföra gnäll och, och smedels mm. Ja, det är tillräckligt för att bli hela <laughs> Precis. Mm. In sån. Mm. Vi säger att vi har lärt lärt oss helvan ont. Ja, var inte kvinna i muslimvärlden. Ja. Var inte i muslimvärlden. Bo inte i Bibelbälta i Österbotten. Mm. Det är så mycket bashing av Bibelbälta i Österbotten. <laughs> ja, men var inte så Ja, literally. Ja. ja, men det är liksom det, det är ju det där att människor, människor är idioter. Mm. Så, så någonting, med, någonting som i princip har goda tankar bakom sig så kan alltid perverteras av av, av, av oss människor. Mm. Ja, men. Se ja. bara på riksdagen. Ja. ja. Se bara på riksdagen. Titta på Twitter. Ja. ja. Oh, allt det där. Ja, men, den är kvart i fyra på morgonen. Det är ju det är ja. ganska bra. Varför är vi mm. alltid så här så sant? Ja, jag tror att vi måste diskutera det faktiskt. Mm. Kanske är det dags för lite cleverare saker här nu. Börja på <laughs> programmen. nu. Nu för helvete. Ja. Ja men. Gud hjälpe oss. Gud hjälpe oss alla. Trygga